ezt a itt a Quick Play 155. adása, Csapó 2-es, én Neurotik vagyok is itt van, mellettem Michael. Michael, sziasztok! És most a rég is lennom. itt van. Igen, Teg tegnap próbáltuk felvenni ezt az adást, és történt egy kis technikai probléma. Ja. A csendes harmadik emberünk nem akart megjelenni, aki rögzíti az adást, úgyhogy... Hát vagy megjelent az elején, aztán utána elbeszéltünk ja. nagyjából szerintem egy 20-25-30 percet a VRC-ről, VRC utána meg gondolt egyet, és lelépett, és utána nem is akart visszajönni. Tehát, hogy igen, ennyire meg... unalmasak vagyunk, hogy <gül> minket a recording bot is itt hagy. <gül> Ezt amikor mondtam, hogy a VRC 9 az Epic Exclusive egy évig, akkor lelépett, úgyhogy lehet, ő, ő így fejezte ki a véleményét. Ez egy ilyen Epic Drucker amúgy, tehát hogy ez nem tetszett, hogy az Epic Ja, Drugger hogy én beszóltam, kész. ja, igen, értem. Na, Erre nem is gondoltam. Hogy esélyes, esélyes, pedig <gül> szerintem ez történhetett. Na, hát az első témánkat elég spoilereztük. Ez a, a VRC 9 Így Mirom? van. Így van. Ki fog beszélni? Egy Epic-exkluzív játék, de a... Tehát rájöttem, hogy úgy vagyok korrekt a játékokkal, hogy attól függetlenül, hogy én utálom az epiket, és nem azt mondom, hogy semmiben nézem, de azért na, nem örülök, hogyha ott jelenik meg egy játék időlegesen exkluzívan. Attól függetlenül még a játékot. Játéknak a, a kritikus részéből ezt kihagyom, mert most attól a játék se nem jobb, se nem rosszabb, hogy egy bizonyos platformon megjelenik. Tehát a, most ha valaki például nem, tudom, most mondok valamit, nem szereti az Origin-t, attól még nem kell leszólni az IE játékokat, mert az Origin-t használja, az IE játékokat más miatt kell leszólni, ami miatt le is majd, majd erre visszatérünk, hogy az Origin, meg az IE játékok, meg az Steam. Igen, igen, direkt, direkt azért mondtam, úgyhogy gondoltam, hogy erre majd még később visszatérünk. Na szóval itt van a az Epic Exclusive VRC 9, ami egy tök jó kis rally játék, ahhoz képest, hogy ilyen elsőre ilyen fapadosnak tűnhet sok embernek, főleg a Dörtrali után, mert a Dörtrali első, meg második része elég magasra tette a mércét, szimulátor szinten, és ezt a, ezt a VRC sorozat mindig egyre jobban közelíti, tehát a, ez tipikusan az a sorozat, amit például a MyStone, meg az ilyenek szoktak csinálni, az ilyen kiadók, megfejlesztők, mint ez a Klitión, aki most csinálja a a VRC játékokat, hogy minden évben egyre jobb és jobb, de hogy sose kiváló, hanem mindig ez a, ez a közép mezőny, és annál egy kicsit feljebb, és akkor így évről évre folyamatosan javulnak. Tehát itt látszik az, hogy ők tipikusan olyan fejlesztők, hogy ha megveszed a, az egy évvel vagy két évvel későbbi részt, nem az van, mint a FIFA-nál, vagy az ilyen sportjátékoknál, hogy ugyanúgy lehozzák a bőrt, és jóformán megveszed ugyanaz csak áskinezve, hanem itt tényleg történnek változások, amiket te is észreveszel és ezáltal jó lesz a játék. Jó, te nem, de a, aki, aki sokáig játszik a játékokkal, az észreveszi. Tehát itt is például a vezethetőség, az nagyon sokat javult a tavalyi részhez képest. Ahogy, a, tehát, a, még kontrolleren keresztül is, meg kontrolleren játszottam, sajnos kormányon nem tudtam kipróbálni, de még kontrolleren keresztül is érzed az útnak a legapróbb kis változásait is. Nem csak az, hogyha a, egy bizonyos anyagról átmész egy másikra, hanem hogyha például van egy bucka, egy kis gödör, ha belemész egy pocsolyába, hogy máshogy húz az autó, hogy elrántja a kormányt, hogy vissza kell húznod, és ezt még kontrollen is nagyon jól visszaadja. Úgyhogy ez mindenképpen dicséretes. Tehát vezetési élményben szerintem megközelíti, sőt meg is előzi a dirt rallit. Az már más kérdés, hogy például a, amikor borulsz a pálya mellett, akkor olyan, mintha egy flipper golyót látnám, mert ide-oda pattog az eléggé unrealistikus, de ezt leszámítva tök jól működik az egész rendszer, és amivel szerintem sokkal jobb, mint a Dirt Rally, az az, az, az a amit belepakoltak, mert ebben van egy normális karriermód, nem úgy, mint a Masters játékaiban, hogy csak menüben mászkálsz ide-oda, és egyik versenyű mész tovább a következőre, hanem itt ja, kaprétan... ott is így hívják. Kármilyen ott is így, igen, ott is kampány, hívják, de... karrier és akkor verseny, verseny, verseny, verseny. Igen, és itt is verseny, verseny, verseny, de közben folyamatosan menedzselned kell a csapatodat felvenni, a jobb szerelőket, a jobb kutatókat, a jobb mérnököket, és akkor ezáltal fejlődsz, gyorsabb leszel, megkapod az új fejlesztést, az berakod, akkor ki tudsz választani különböző kihívásokat a versenyek között. Úgyhogy ez, ez nagyon jó meg van csinálva, tehát a karriermóddal... Csak magába ebbe szentem, simán be lehet több tíz órát. Úgyhogy még a többi játékmodellre nem is néztél, kimerül. hogy ezen kívül vannak kihívások, meg természetesen van online is. És ami még pólyább, és azt mondjuk már a tegnapi megszakadásnál még nem tudtam elmondani, hogy a, az online résznél, és lesznek folyamatosan frissítések. Ugye ez, a, ez szinte minden játékban benne van, ez a napi, heti, meg havi kihívások, és azokat megcsinálod, és kapsz érte pénzt, meg mindenféle XP-s Viszont ami meg még nap, hogy később a fejlesztések, vagy a, a DLC-k, azok ingyen jönnek, és az egyik DLC-ben benne lesz egy codriver mód, aminek az a lényege, hogy ketten mentek egy szakaszon, úgyhogy az egyik az itinért olvasa olvassa folyamatosan, hogy merre kell menni, a másik pedig nem lát semmit, csak vezetni tud, nem jelez semmi irányt, hogy mi, mi, miután következik, azt csak te látod, és a vezetőnek folyamatosan fel kell olvasnod. Azt mondjuk elég komoly. Igen. Úgyhogy e, ez még... De lényegében akkor kapsz egy, egy anyósülésre, egy ilyen, hogy elkezdte várjál. Ha, mit így, mit folyam Fáhrert a mit ert. így aki folyamatosan mondja, hogy merre kell menned, igen, és, és a másik nincs lehet térkép, lehet, se se semmi, igen, igen. Azt, hogy ezt hogyan ez hogyan fog működni, azt még nem tudjuk, mert erről nem tudtunk semmit sem, tehát nem mondtak semmit a készítők, de hogyha ezt jól eltalálják, és tényleg nem az lesz, hogy lehet. összekerülsz egy, nem tudom, egy, egy amerikai tízévessel, aki az első kanyar után sírva kezd el káromkodni, akkor ez még működhet is simán. Jó, Ezt nyilván úgy kell játszani, hogy valami ismerősöddel össze... Hát biztos, rá, hogy le, ugye lesz, lesz egy nagyobb pojén, igen. Hát, nem tudom, igen, ilyen random matchmakinget nem tudok elképzelni, hogy, hogy valakivel összerak, akinek talán a nyelvjárását sem érted. Hát, De mondjuk hát akár igen, ezt magyarul is lehet tolni akkor, hogy mit tudom. Így én. van, így van. Tehát, hogyha van egy magyar így haverod, akinek jó. megvan a VRC9, akkor ugyanúgy beültök ebbe, a, vagy elindítjátok ezt a játékot, és akkor egymásnak nyomjátok folyamatosan. Úgyhogy ez egy ilyen tök jó ötlet, és így, hogy ezt, uh -huh. ez, ez, hogy benne lesz, most tudatosult bennem az, hogy eddig ez miért nem volt, mert ez zseniális. Igen. Magától értettődő pedig, hogy ez... ez... De ez passzol az ilyen Itt Van, és ezt elcseszt lehet, mert konkrétan berasz, beraksz egy voice rendszert, hogy tudjál beszélgetni, az egyiknek a kezében nyomja a papírt, amivel látod, hogy milyen kanyar jön, a másiknak meg elveszed ezt a lehetőségét, hogy lássa, uh -huh. és ennyi az egész. És Tehát tőle, hogy még nagyon bele se kell a játékba, és, és működik, hihetetlen. És ez tök szórakoztató lehet, és igen. jöhetnek ezek a jelentek, hogy. Én vezettem, azt mondták, én vezettem. Ja, igen, igen. Tudod a Hát ez nagyon jó, ezt, ezt nem is említettek tegnap, aztán. Ja igen, ezt még odáig nem jutottam el. <laughs> ilyen jó, hogy ezt így hagytuk érlelődni akkor. Igen. <laughs> Na úgyhogy. Úgy, a játékban teljes, egy csomó extrát belepakoltak, tehát itt az a menedzser, igen. menedzserős rész, ami alapjáraton nem szokott benne lenni a játékokba, és hogyha jön hozzá ez a DLC, és mit van, ez ingyenes DLC Ez ingyenes lesz, lesz, igen, igen. Uh -huh. És az a poén, csinál. hogy még a next gen változat is jönni fog majd később, és az uh -huh. is ingyenes lesz. Tehát, hogy itt nem lesz az, mint egy-két játéknál, mint például az NBA-nél volt, meg azt hiszem még talán a Kodoknál is így lesz, hogy az alapjáték, amit megveszel mostani konzolokra, meg, meg gépekre, arra még pluszban rá kell fizetned, hogyha te next is akarsz játszani. És csak a drágább csomagokat tudod átvinni ingyenesen a következő uh -huh. generációra. Itt viszont már az alapcsomagot is át tudod vinni. Tehát nem kell semmi extrát venni, hanem megveszed a játékot, és akkor, hogyha te neked lesz új konzolod, akkor beregisztrálod, és akkor ott is megy. Azt nézem közben, hogy ehhez azt a nagyon, hogyha lenne hozzá VR támogatás. Igen, de az sajnos nincs. Úgy, úgy egy kicsit sokat dobna azon, hogy így te bennülsz VR-ban, és hallod, hogy közben valaki instruál, hogy merre konyarodj. Hát az... Igen, az a, az a baj, <gül> hogy ez nincsen, és, és szerintem ez pont azért van, mert ez egy ilyen, tehát ez nem egy AAA cím, meg, nem, meg a fejlesztő csapat sem az a szint. Tehát, hogy látszik, hogy meg van kötve a kezük bizonyos szempontból, és próbálnak az ilyen aprólékos dolgokba belemenni, hogy tökéletes legyen, és az ilyen extrákat, ami mondjuk plusz, plusz időfejlesztésre, azt nem biztos, hogy rá tudják szállni. Lehet, hogy később majd egy DLC-ben benne lesz, de gyanítom, hogy nem, mert a korábbi részekben sem volt VR támogatás, és már most is lenyilatkozták a fejlesztők, hogy ebben sem lesz. Hát pedig annyira magát? Igen, igen, nagyon. De, De azért, a codemaster csinál. Igen, Tehát, hogy a Dirt Rally-ban, meg a Dirt Rally 2 is van. Igen. Hát le, van lehet, lehet hogy... Hogy ez majd később változni fog, mert ha minden igaz, akkor még egy-két részt tudnak lefejleszteni a srácok, ugyanis két-három év múlva azt hiszem átszálnak a jogok a VRC licenszre a codemasters És hogy utána mit csinál majd a Codemasters, na az egy nagyon jó kérdés lesz. Mert hmm. hogyha lenne eszük, én felvásárolnám ezt a csapatot, és az ötleteiket próbálnám beépíteni abba, hogy ne egy ilyen tucat Codemasters játékot csináljak, mert lassan már a Codemasters is ott tart, mint a Ubisoft, hogy láttál egy játékot tőlük, és láttál az összeset. Mert mm. oké, okay, hogy persze a forma egy az más, mint mondjuk a dört, meg a, meg, meg ilyesmi, de, de ugyanazok az elemek vannak az összesben, jó formán. Hát én attól tartok egyébként, hogy ezt arra fogják felhasználni, hogy, hogy nem hoznak ki több konkurenciát a Dirt ellen, igen. Így el fog sikkadni, sajnos erre sok esély van. Igen, bár mondjuk attól még ugye fejlesztetnek fejlesztet. rali játékot, mert ugye most a dört rally is úgy jelent meg, hogy mm. abban nincsenek VRC jogok, és attól még az egy rali játék, tehát hogy elméletileg rali játékot attól még fejleszthetnek, hogy nem a VRC lesz. Ja persze, csak ezt a VRC vonalata azt nem fogják vinni Tehát az, igen. az inkább uh, ilyen dört ralli, meg, meg dört, meg ilyesmi. Igen, igen, én nem igen. hiszem a dört rallynál most a kettő között mi a különbség. A rally az inkább a kazúálebb? Vagy maga a dirt? Mert ugye van a, külön a dirt részek, meg van a dirt rally külön. Hát a, a dirt a kazúálosabb. A dirt rally az a szimulátorosabb. A, az a sokkal, szimulátorosabb. Igen, az sokkal a szimulátorosabb? Igen, a sokkal szimulátorosabb. Tehát a, például van a dirt 4, az is rally hmm. játék, de hogyha a négyet mellé teszed a Dört Rally akár egynek, akár kettőnek, ég és föld a különbség, olyan, mintha két különböző játék lenne ebből a szempontból. Attól függetlenül, az. hogy a, a menürendszer az teljesen úgy, jó, de úgy mondom, hogy mintha különböző fejlesztők csinálták volna, tehát hogy annyira más az egész, attól függetlenül, hogy a, az egész menürendszer az szinte Ctrl-C, Ctrl-V a két játék között. Viszont a Dört 4 a sokkal megbocsáthatóbb, hát ott van külön kazuál opció, hogy még könnyebb vezetni az autókat. A Dört ilyen nincsen, ott, ott vért kell izzadnod minden egyes másodpercért ebből a szempontból. Hát most például itt a Dört 5, ami egy ilyen elmerodjant, árkét de amúgy rohadt néz ki, tehát hogy a én nekem az nagyon tetszik. tetszik, igen, és az nagyon árkédes, és a Dört Rally ehhez képest meg tényleg a szimulátorosabb. Tehát valószínűleg a VRC jogokat a Dört Rally sorozatba fogják beépíteni, mert ugye ahhoz illik jobban szerintem, és a sima Dört az meg megmarad erre a Gymkana, meg a, meg a Lendrás, meg ez a szokásos, ugrassunk nagyobbat, meg, meg gyerünk, versenyezünk más autók ellen vonalon. Legalábbis szerintem. Én, én így én így csinálnám a Codemasters helyébe, de hát, hogy majd ők mit csinálnak, az ilyen két-három év múlva kiderül. Mm. Igen, mert ha jól leosztják a lapokat, akkor mindenkinek tudnak nyújtani játékot. Tehát a így van. keményvonalasabb rally kedvelőknek lesz játék meg a kicsit kasvólesednek. Így van, és így el tudod Igen. dönteni, és tényleg nem az van, hogy megveszed az egyiket, és akkor jaj, a pofáncsap. Ugye régen volt ez, hogy a, hogy a Dirt sorozat első részei, azok is oké, okay, hogy tudtak szimulátorosabbak lenni, de azok inkább ilyen könnyedebbek voltak, Ugye, főleg ha visszagutunk a Dirt 2-re, ami erre ment rá nagyon, meg ugye volt még az a Roncs is, Dirt rész, bár az nem számozott volt az a Showdown Például az egy teljesen ha, külön ha, játékmód, és akkor abban meg ilyen ronszder is volt, tehát hogy ebbe próbáltak így elmenni mindenféle. Meg ugye Dört 3 is tele volt ilyen, hogy az idő ellen mentünk, ilyen trükköket kellett csinálni. Egy nyílt sandbox pályán már, -már majdnem olyan volt, mint a Tony hókoztávolna egy autóval. Tehát nagyjából az a kategória volt. Attól függetlenül, hogy jól lát neki, csak ugye aki szimulátorozni akar, az nem biztos, hogy erre be akar nevezni, mert őt ez nem érdekli. Ja, így, így meg így akkor van. lefednek mindent, és közben meg a konkurenciát kinyírják. Hát, Nyilván ugye mindenki ezt csinálja. Vagy hát ezt szeretné elérni. Igen. Így van, így van. Hát Meglátjuk, hogy a következő milyen lesz. Ez egész, egész fel. Tehát én nem vagyok nagy autójátékos, de ez most felkezdett az érdeklődés. Igen, mondom egyedül az, főleg neked az hátrány, hogy, a, hogy nincs benne VR. Nincs tehát, benne, hogy az, az róla sokat dobna, és azt tényleg nem értem, hogy miért nem teszik bele. Hát ők így döntöttek, tehát most ez van. Igen, és az a fura, hogy VR támogatás, az most már lassan indie játékokba is. Igen, belepakolódni. Beszéltem arról az autós játékról, amiben, tehát gyakorlatilag mindennel tud irányítani. Igen, igen, is, igen, igen. És a VR támogatás is benne van, és a VR nézőpontot is ide, oda tudsz váltogatni. Tehát meg tudsz csinálni azt, hogy benne ülsz az autóba, meg kívülről láthatod, mint egy kis igen. megboxot. És, és mondjuk, mondjuk szerintem pont az a pont. Játék, játék, ami, játék, ami amúgy nem rossz játék, tehát ne, most nem lesz szólás lesz, de hogy pont az a játék, ahol a VR például nem feltétlenül érzem a, annak, hogyha nem lenne benne az baj lenne, mert, mert oda valahogyan annyira nem illik. <gül> egy... Tehát annál a egyébként mert egyébként mondod, hogy nem rossz játék, hát de nem is jó. De hogy maga az autózás benne annyira nem... Hát ez ilyen középszer. Hát Igen. Az én, jó, de ez egy ilyen kis, kis autós, indi autóverseny, tehát annak... Tehát nem egy rally játék nyilván, tehát azt a vezetési élményt nem lehet tőle várni. Úgyhogy az, az, az ennyit tud. Ez az egy plusz, hogy van benne ez a VR támogatás. Mondjuk, hogyha be lehet a, ezt a játékot, ezt a VRC-t úgy állítani, hogy három monitoron, az sem egy rossz megoldás, így VR helyett. Vagy akkor szimulátorokban megyünk a építeni, mert ott még nagyon sok helyen az van. Hogy most már az van, hogy szimulátor széküknél VR-t használnak, legtöbbször, mert az annyira, annyival jobb. Viszont ez a három monitoros megoldás is. Egész hát az, az például lehet, építeni. hogy működhetne, igen. Jó. Úgyhogy az annyira nem húz be, tehát hogy a külvilágot is nagyjából látod, az annyival jobb igen. talán. Nem mindegy, ennek kellene kell felhúzni valamit. Igen, igen. Na mindegy, de én ennek ellenére simán ajánlom bárkinek, aki szereti a, az autós játékokat, az, az nyugodtan próbáljon rá, mert tényleg rohat jól működik. kormánnya biztos nagyobb élmény lenne, az mondom, nem, tudom, nem tudtam kipróbálni. Hogyha meg valaki zavar az Epik, az meg vár egy évet, és akkor jön steam is. Tehát nagyjából, amikor megjelenik a VRC 10 a Steamen, vagy az Epiken, akkor majd jön a VRC 9 Steamre. re Gondolom leértékelve. De ettől függetlenül szerintem simán megéri az árát. A jó kis játék. Akkor, Főleg akkor így, nem, hogy a jövőben ingyen jönnek a bővítések hozzá. Rá is nézek egyébként, hogy ez teljes árujátékepik? Nem, azt hiszem 40 euró, ha minden igaz. Ez nem is rossz. Főleg úgy, hogy most ha behúztad, be lehetett húzni hogy a Rocket League-et, ingyen, uh -huh. és ha behúztad, akkor kapta -e egy ilyen 10 eurós kupont. Az lett, nem is az rossz. rossz. Szóval. Meg hát, amúgyis majdnem minden ilyen karácsony, meg ilyen ünnepnapokon van valami uh -huh. 5-10 eurós kupon az Epiken, szóval meg hát akkor gondolom élésre száraz. A forintba írja ki a cuccokat. Ja, hát ó, így, haj, a, végén még, a végén még használható lesz a lancser. Nem ilyen, biztos. Nem szeretem forintba kérni az árakat, sokkal durvábban néznek ki. Igen, igen, euróba jobb. Meg, Már látom, meg euróba kerekebb. Igen. igen. tehát forint. <gül> ez, ez a, az alap ára a játéknak, amúgy a Darux az nem sokkal drágábban, nem tudom mit adnak hozzá de az ilyen 20.700 új autókat az alaphoz képest, meg ha minden igaz, akkor később lesznek olyan DLC-k, amik pénzesek lesznek de az, az, uh -huh. az, arról még nem nagyon beszéltek, hogy abban mik lesznek amúgy jól néz ki a játék, nagyon szép Igen, grafikai is eléggé ott van az régebbi részekben probléma volt, hogy a pályák maguk azok eléggé otrombák voltak, főleg a, főleg a külső részek. Tehát hogyha úgy magán mentél a pályán, az úgy tök jól nézett ki meg minden, de ahogy kinéztél a kordonon keresztül, ott ilyen kihalt tucat közönség egymás hegyén hátán, és amúgy még most is lehet látni olyat, hogy egymás mellett ilyen hatosikre állnak, de már sokkal jobb a helyzet, mint volt Régen teljesen. A hát persze, hát én is hallottam olyan hatóságokról, aki imádják a rallit. Tehát, hogy... <gül> ennyi. És minden hely elmennek minden kanyarba. <gül> ja igen. Gyorsan futnak, mint ahogy a kocsi odajött. Igen, igen, igen, futtak előre gyorsan a kocsival. <gül> Amit tegnap meséltél, azt tetszett, hogy ilyen időjárás változás van benne és. Ja igen, igen, villám, igen. Villámlik, sötét villámlik és akkor bevilágítja a pályát. Ezeknek ja igen, ezt nem is mondtam, pályát. igen, hogy azt nagyon jól eltalálták és van, hogy tényleg szakadó esőben éjszaka a villám nálk és akkor semmit nem látsz, de írgalmatlanul jól néz ki, csak, csak az a baj, hogy közben benned van a, a félsz, hogy nem mered nyomni a gázt annyira, mert ugye egy rossz hiba is, már benn vagy a reketyésbe, és az autó meg rendesen törik, tehát hogyha egy-kétszer ütközöl, utána már rohadt nehéz lesz vezetni, szóval erre is érdemes Hú, figyelni. Ez nekem pont fordít volna, a Dirt kettővel játszottam VR-ban, uh -huh. és még egy pályát sem tudtam szerintem végigvinni, mert nyomom a... Tehát én, vr játszom játszom a pedállal, és nagyon szarul vezetni, és nyomom neki, mint az őrült, és pár kis odrólás után a kocsi az úgy összetörik, hogy utána már, mintha csak egy asszony tolná. Igen. De várjál, de hogyha te játszottál a dörtfali akkor miért mondtad azt, hogy az a kazuálos? Mert a dörtel meg annyira nem. még annál is keményebb, érted? Nem, nem, nem. Azt hiszem, a dört ez neked is megvan, mert múltkor volt valami Humble- igen, majd az azt próbált ki, és érezni fogod a különbséget. Jó, nyilván ott is ki lehet Te kapcsolni abban a segítségeket. Hier. Abban, abban sincs? Nincs. Ez a mondjuk érdekes, van. hogy a sz egyik játékában van, a másikban meg nincs, ami köből ugyanazt próbálja meglefedni, majd, hogy nem. Ez kicsit érdekes. Mm -hmm. És a rally, tehát a Dirt az első részével játszottam úgy, hogy monitoron kontrollerrel, és az mm -hmm. tényleg elég jó volt úgy vezetni. Igen. Hát, és akkor még azt, azt hiszem, hogy nem is VR-be játszottam olyan sokat, csak így. Mert VR-ben az van, hogy azért is vettem igazából a kormányt, hogy amikor vr ba játszol, a kontrollerrel az olyan nagyon fura. Tehát ott bennülsz az autóban, látod, hogy magad előtt van egy kormány, uh -huh. és közben érzed, hogy te egy kontroller fogsz és azzal játszol, ami teljesen kivesz az élményből. Tehát, úgy nincs is értelme VR-ben játszani, szerintem autós játékot, vagy egy van a kezdve. Még ürhajós talán, de autós az szerintem nagy hülyeség. Uh -huh. úgy, még a Dörtrali egyel én kontra erre játszottam, de abban nagyon jó volt a vezetési élmény. Na egy túl jobbba sem voltam, de úgy éreztem, hogy na, ott tényleg úgy csúszik az autó, hogy kell. Meg, amit mondtál, hogy így változik a, az autó alatt a, a talaj, akkor más az érzet, igen, igen, és igen. az ott is olyan jól működik. Úgyhogy, de már lassan egyébként nem tudom, hogy hová fogják fejleszteni ezeket az autós játékokat, mert egyre jobban össze vannak ezek rako és így tényleg most már az lesz, mint a FIFA-nál hogy évről évre jön ki új, és nem fog sok mindenben változni, mert, mert mit tudnak még változtatni azon, hogy új pályákat, autókat, meg versenyzőket tesznek bele, meg, meg a körítést változtatják. Mert a FIFA a fifa-nál is ez van, hogy évről évre csak a csapatokat változtatják, meg maximum kicsit reszelgetnek a, a Igen, Bár igen nagyon hát, nem játszom túl sokat. Hát hát egyedül egyedül talán a játékmódokat Hogyha most például, amit a VRC-nél mondtam, ez a Code driver hogy multiba együtt, tehát egy szakaszon, hogy ez eddig nem volt, tehát hogyha ilyeneket találnak ki, ugye nyilván a grafika. Főleg most, hogy jön a next gen, így, így az, hogy szebb, jobb a fizika, stb., akkor ezt jobban le tudják talán változtatni, de hát a franc ugye tudja, tényleg a sportjátékoknál is rengeteg szer ez a probléma, hogy, hogy nagyjából ráér, hogyha nem, vagy teljesen rákadtam vagy egy adott sportjátékra, akkor bőven megéri két-három évente venni egyet, mert nagyjából arra gyűlik össze annyi újdonság, hogy valóban megéri azt a teljes árat, amit kifizetsz érte. Mert egyik évről a másikra nincs annyi különbség a kettő között. Vagy nem. hát persze van, de ezt csak akkor veszed észre, hogyha tényleg azzal játszol, és, és nem csak így, így külső szemlélőként nézed, mert én is például a FIFA-ban nagyjából három-négy év óta nem látok semmi különbséget, de akik megjátszanak vele, azok elmondják, hogy teljesen más, mert hogy mondjuk most a fejelés lett az OP, most a kapáslövés, most ezt rakták bele, most azt rakták bele, ezt én, mint laikus, annyira nem látom. Nekem ugyanolyan FIFA, mint a tavalyi. Igen, hát annak biztos kéne, aki állandóan igen, igen. Na jó van, de szerintem akkor a VRC-ről át is nyargalhatunk az origin meg az ére, aki igen. végre kiadott egy jó Star Wars játékot a Fallen Order után? Igen, egyébként a Fallen Order majd egy jó játék volt, mondjuk én nem játszottam vele, de majd talán, hogyha a Dark Souls-okkal végülvek, <gül> nem <most> nem <gül> akkor olyan is, mert az elég souls -like játék, de de az egy jó sikerült játék volt, és most a Star Wars Squadron jelent meg nemrég, ami szintén egy jó játék lett, és ezúttal a szimulátor játékot adtak ki Star Wars köntösben. Hát nem tudom, én elég régóta nem láttam szimulátor játékot, és ilyen űrhajó szimulátort, ami Star Wars témájú talán, a, nem is tudom, melyik volt az utolsó, ugye volt a Rus Squadron, igen. Meg még annó a TIE Fighter, de az már, hú, ez már tényleg... Hát igen, is, de, de ezek rohadt régen voltak, tehát hogy ez de nem, nem de. mostanában volt. Emlékszem, a TIE Fighter az még DOS alatt volt játék, nem? Tehát, ott, azt hiszem, mondja, igen. Hogy azt azt szem, hogy dos kellett ott mahinálni, igen. igen. Még mikor általános iskolába jártam, akkor a ebben a legmenőbb gépen futott el a TIE Fighter. Szóval, <gül> mondjuk úgy, hogy ez nem az a játék zsáner, amit évről évre kiadnak hanem uh -huh. ezt tényleg elég ritkán, és most nagyon beletaláltak. Ugye a legutóbb űrhajó szimulát, vagy hát űrhajó szimulát, űrhajóban lövöldözni, azt a Battlefront 2-ben tudtunk, voltak űrcsaták, és nagyjából ezt vitték tovább. Ja, meg persze a PlayStation VR-ra arra jött ki valami a Battlefront 2-höz egy ilyen kis. Ja, igen, igen, igen. Vagyok, -e röpködni. A, igen, az egyik filmhez kapcsolódóan. Igen, igen, és, akkor mindenki spezorban. arra várt, hogy. Na, egy ilyen játékot mikor adnak már ki? Na hát megérkezett. Ez lett a Star Wars Squadrons. És nem is tudom, mivel kezdjem. Hogy az árnyoldalakkal, vagy a na, fényes. fényes hát a, a sötét oldal. Szerintem a sötét oldal. Hát, kerüljön elő az a Darth Vader már most. Én azt mondom. Hát, mint minden indulás, ez sem zökkenőmentesen zajlott. És Hát el kell mondani azt, hogy ez EA játék, de ugyanúgy megjelent Steam-en, megjelent Epic Game store hát nagyjából mindenhol meg lehet venni. És én, kis buta, azt gondolva, hogy majd a múltkori szívás, ugye volt egy, ez a játék, ez a Rocket Arena, ahol Originán meg, akkor szívtál, ha Steam-en uh -huh. vetted meg, akkor nem. És úgy volt, mert nem, el nem batnak ki, én ezt most megveszem Steam-en, és nekem jó lesz. Hát megvettem Steam-en, és kiderült, hogy ugye nekem Oculus Rift van, VR headset, és azt tudni kell a Steam-es játékokról, hogy azok Steam VR t használnak. Uh -huh. ami, ami ugyanúgy tudnak futtatni oculus tehát az Oculus tudja ezt használni, csak hogy az oculus van egy saját ilyen apja, és akkor valahogy a, valahogy a kettőn így átmegy a dolog, és általában ez nem szokott játékoknál problémát okozni, itt okoz. <gül> tehát, hogy a Steam-es verzió Oculus-os nem fut a legjobban, mondjuk így. Tehát, hogy vannak ilyen teljesítménybeli problémák, amiket nyilván majd peccsekkel meg fognak oldani. Igen, igen. De, hogy így, de hogy így tudtam csak végig játszani a játékot, hát az csak még jelenéskor letölti az ember is végig tolja. és olvasgattam uh, neten oldalakat, ahol a javaslat az volt ennek a javítására, hogy rifándolt Steamen és Wagner Origin-en. <tos> vagy máshol. <tos> <tos> és így néztem, hogy oké, okay. voltak ismerőseim, akik megpróbálták rifándolni, hát az előrendeléssel ez nem de... működik Steam-en, mert hogy vásárlástól számított, nem tudom hány hétig lehet csak rifándolni, yes, és akkor a megjelenést a... számítja, hanem a vásárlástól. Tehát ha előrendelted, mert annyira szeretnél ezzel játszani, akkor megszívtad. Tehát Jó, ez mondjuk jön, ez elég nagy hülyeség, hogy szóval nem a megjelenéstől számítja. Az úgyhogy, mindegy ennek ellenére, hogy voltak vele ilyen kisebb problémák, nagyon jó játék, de még, még egy Darth Vader tevés csapok az ugye a, a másik elefánt a szobában, amikor megjelent a játék, az volt, ugye, hogy reklámozták, hogy van ilyen hatás támogatás a uh -huh. játékon, tehát, hogy tudod játszani olyan joystickkal, amihez van gázkar, <kül> és ez tökéletesen támogatja. És ez így is van. Tökéletesen támogatja, viszont az alapbeállítása az olyan ennek a joysticknak, minthogyha egy kocsmában rakták volna össze, és éppen azzal versenyeztek volna, hogy ki tudja szarabbul összerakni, hogy egyik irányítási dolog se kerüljön jó helyre. <gül> Tehát gyakorlatilag, ugye botkormányon ha játszol, akkor alapjáraton, ha hátra húzod a kart, akkor minden normális játékban fölhúzza az orrát a, a gépnek. Igen, igen. Na, hát itt nem. Hát itt meg volt cserélve a kettő, akkor az oldalra forgás is szarul volt, mert ugye a joystickot lehet így csavarni is, akkor is sztréfelsz egy kicsit egy begdől oldalra, uh -huh. és hogyha billented, akkor forog. Na, ezeket ettől is fel volt cserélve. Tehát gyakorlatilag semmi nem volt ott, ahol az ember számított volna rá, aki már játszott bármilyen szimulátorral előtte, vagy ilyen űrhajós játékkal a botkormányjal. Úgyhogy így mind, gyakorlatilag mindent át kell állítani. Ami egyébként tök jó meg is van csinálva a kampányban, hogy ezeket folyamatosan kapod, hogy, hogy mit tudsz csinálni. Tehát a kampány valamilyen szinten az elén rávezet, hogy hát ezzel tudsz gyorsítani az a vizé, és akkor én így egyenként néztem, hogy oké, okay, ez jó, jó, ez beállítottam. tehát mindig így szépen folyamatosan, amikor adott egy ilyen cucut, akkor láttam, hogy na ez is szar helyen van, vagy ráadásul, a, ugye a hotas az úgy működik, hogy van külön joystick, meg külön a gázkar, és oké, okay, felismertem mind a kettőt, viszont a gázkaron is van rengeteg gomb, ugye ezzel, ha tolod, akkor ezzel gyorsítasz a hátra a Igen, uszkart, igen, konassi. igen meg van még egy rakat gomb rajta, amiket ki is kellett használni, mert nagyon sok mindent lehet a játékba csinálni, viszont arra nem osztott ki semmit. Tehát, hogy felismerte, hogy ott van, mint eszköz, az látta, csak minden gombot a magára a Joyra rakott rá, arra, mennyit tudott. Úgyhogy valami be se volt állítva. De a játék elég idiót működik ebből a szempontból, mert van olyan rész, amikor csak azt mondja, hogy valami nagyon fontos be kéne állítani. Mert hogy jön a, megy, megy a kampányban a dolog, és akkor itt, így, így, így folyamatosan adja be, hogy mit, mivel kell kezelni. És volt olyan része, aminél csak azt mondta, hogy hát, valamit, valamit állítsak be. És én nézek, mondtam mit. De a nem, nem mondta meg, hogy konkrétan mi az a gomb. És már akkor már eléggé átláttam nagyjából, hogy miket lehet a játékban csinálni, és így nem találtam meg. Tehát azt a részt az úgy vittem végig, hogy szerintem én mindent beállítottam, de a játék azt mondta, hogy hát, valami nem stimmel. Azután se tudom, hogy mi. Tehát hogy mi hiányzott neki ott. Mondjuk ezt nem értem, hogy ezt miért nem tudja kiírni, hogy ő neki ezzel mi a problémája, hogy ezt nem tesztelték le ilyen esetekben. Ez nekem tök furra. De legalább kiírhatta volna, hogy ő tudja, hogy mi a probléma. Igen, tehát hogy azt írta volna ki, igen, normálisan. Igen, nem pedig az, hogy jaj, valami gond van. De amúgy azt a részt is végig tudtam mi. Mert elég sok mindent be lehet állítani. Tehát most térjünk rá akkor a technikai dologra, mert hát az lesz bőven. Tehát <gül> itt... <gül> Alapjáraton ugye kezdjük ott, hogy ül ha jó, repül előre-hátra. Oké, okay, eddig, eddig jók vagyunk. Tud forogni, ezt megbeszéltük, hogy szarul volt beállítva, de, a de beállítva be lehetett állítani, igen. Igen, és még egy bug volt a játéknál, hogy van ezeknél a joystickoknál ilyen dead zone, amit hogyha mozgatod a joy akkor ugye nem érzékeli addig, amit bizonyos igen, igen. fokig el nem talod. Na most az alapjáraton be volt valamire állítva, és nem lehetett átállítani. És elég nagyra volt beállítva, tehát akik már gyakorlott szimulátor játékosok, azok így rángat, így kevergették a joy és így lehetett látni, hogy rohadtul nem csinál semmit, mert gyakorlára beállítva a Dead Zone, uh -huh. és nem lehetett semmit csinálni. Úgyhogy ez egy ilyen első nagyobb frissítéssel lett kijavítva, hogy bejött a Dead Zone, fogtam én is, options egyből lehúztam a francba. hogy meg lehet szokni, de amikor utána lehúztam a fenébe, hogy ne legyen ilyen dezzon, utána sokkal, de sokkal Ja, amúgy, át át. ezt akartam mondani, hogy ha később jön a javítás, vagy, vagy ha bízol benne, hogy jön a javítás, akkor miért, miért szoknád meg a szart? Vagy hát ha nem kényelmes. Hát, addig, az volt. Ja, addig hát igen. az volt. Vagy ez van, ez vagy semmi. Igen, azt, hogy nem játszom a játékkal. De akkor játék minden, játék minden rendelted így, elő? Igen igen. igen, igen. És ez úgy voltam bele, hogy és sosem ültem egy ilyen vadászgébe. Lehet, hogy ekkora a Dead Zone az igaziba. Tudod, hogy így álmodta meg, meg Lukács, tudod, hogy hát azok, Há azok, esze, meg, azok persze. a firefighter akkor a Dead zone van, mint ide illatházak. a ház. Az a baj, te nagyon naiv hát, vagy. Amúgy szerintem. Autent, nem el volt basszol, mert autentikus volt. Jó, így, igen, ingyált, igen, igen. igen, És uh, ugye a Messi-Messi Galaxisban most kijött egy új upgrade, és ott is megcsináltak nyilván a, az űrhajókat így, szóval igen, hát voltak vele problémák meg és mondjuk ezt a vr dolgot, hogy egy kicsit rossz a, a performance VR-ba, mert ott egy kicsit akad a játék oculus azt még mindig talán nem javították ki. Legalábbis ahhoz nem jött update <coughs> És ezt, az a vicces, hogy egy csomóan panaszkodnak fórumokon, tehát, hogy ez nem olyan egy-két embernél nem működik jól, hanem mindenki, nem, lel, aki jó. szert használ. És lehet, hogy úgy voltak vele, hogy majd Steam-en az veszi meg tudod, akinek indexe van, vagy valami más headset -je és az a vicces egyébként, hogy az original meg Epic Games store is tudja natívan használni a, az oculus a VR felületét. Tehát ott nem Steam VR van, és utána Oculus, hanem egyből az oculus -os. Úgyhogy ezt nem tudom, merül lehet belerakni az, az ilyen steam verzióba, de hát reméljük, reméljük, majd sikerül. Na de vissza, üljünk vissza az űrhajóba. Egyébként maga, maga az egésznek a, a játékmenete az annyira VR-ra van kitalálva, hogy ez valami hihetetlen. Jó, de hát ez eleve így játék. könnyű, hogy űrhajós játék, tehát hogy ben vagy egy, egy fülkében, nyilván akkor a VR az, az nagyot tud rajta igen, igen, Igen, tehát ha ben az űrhajóba ezzel, ami hihetetlen, hogy körbe tudsz forogni, tehát gyakorlatilag meg tudod fogni a melletted lévő dolgokat, és hogy mennyire teljesen más, hogy működnek ezek az űrhajók. az is. Tehát a belső rész az annyira gyönyörűen ki van alakítva az összes űrhajóba, és tehát, maga egy tájfájtel, ugye, tehát ott, ott KB egy ülsz, meg egy meg egy mi van, még ott a TIE Bomber, meg ilyenek, tehát ott általában egy ilyen, kb. gömbben ülsz, és kilátsz egy ablakon elől, és akkor ehhez képest meg egy, egy x wingnél ott, nem tudom, mit, egy olyan sportkocsiba ülnél, ami egy nyitott tetős, és így kilátsz uh -huh. teljesen minden irányba. És akkor hátranézel, akkor ott, ott van a kis r 2 droid, aki javítja, hogyha kell, meg tehát annyira, annyira ott van az, amit az emberi gyerekként elképzelhet, hogy milyen ülni egy ilyen vadászgépbe, tehát annyira tényleg ősz és az van, hogy ja, ja, kb. ennek képzeled el. És így, úgy nagyon-nagyon jól el lett találva ez rész. És alapjártan a játék úgy néz ki, majd az irányítása meg visszatérek, de most, ha már ez a felépítés meg a VR, hogy alapjártan a játék úgy néz ki, hogy jönnek a küldetések, van egy ilyen briefing room, ahol megbeszélitek a azért, hogy mi a, mi a feladat, és akkor utána kvázi tudsz még mászkálni, hát mászkálni, tehát tudsz bemenni a a hangárba, és ott különböző pontokból tudsz nézelődni. Tehát itt szabad mozgás, az sehol nincs benne, hanem csak ilyen beszélgetések vannak mindenhol, meg, meg körbe tudod nézni az űrhajódot, meg be tudsz ülni azt is nézegetni. És akkor így kb. ez, ez a játékmenet végig, hogy megkapod az evigazítást, hogy mi történik, beülsz az űrhajóba, mész. És akkor kb. Ez, ezek így felvált, ha jönnek, és folyamatosan jönnek. Mm -hmm. 16, 16 ilyen küldetés van a játékban, a Story módban, ugye, mert van benne egy ilyen teljes értékű sztorimód. Nagyon a sztorióról nem szeretné sokat mondani. Annyit spoilerként, hogy most itt a tehát nem a birodalmiak építenek ilyen szuper fegyvert, hanem most a... a lázadók, akiket már itt új köztársaságnak hívnak, ugye, mert ez a ezért, <gül> Nagy, nagyon télegeztél. <gül> ne, hogy ezt ez a, a csillag. Nem, ez végre. Nem hát, mondja, hogy akartam, hogy ezt annyira nem tudják elengedni minden rohadt játékban, meg filmben halácsillagot kell építeni, és hogyha nem volt jó az előző, nem. akkor még egyet nagyobbat. Ez csak egy ilyen űrhajó, ami így, így nagy. És Na, nem halálcsillagokat. Okay. Nem, nem, nem, nem bolygókat akarnak szétrobbantani. Ezzel szével, ha nem halálcsillagokat? azt nem aztán, És akkor ez megy, hogy ugye most a birodalmiak próbálják ezt a fegyvert kvázi elpusztítani. És akkor vannak benne fordulatok, amikre néha azt mondod, hogy ez egy fasság, de oké. Okay. <gül> hát Star Wars, úgyhogy. Jó, mondjuk ezzel most lehet, hogy sok embert megbántok, de hát ez van sajnos. Ja, de Star Wars egy mese igazából. Én igen, igen. abban minden belefér. Mindenki, így, így van, tehát ez így kell állni hozzá. Ha azt mondanák, hogy a, a Star Wars ez egy, egy ilyen valódi fizikára épülő szkifi, akkor azt mondanám, hogy há, nem. És ez néha mondjuk az űrhajók mozgásán is Látszik, főleg az AI, mert az néha csinál olyan manővreket, hogy azt nem. <gül> Tehát, nem lehet. Tehát fizikai képtelenség. Jön egy asztára, vársz, és itt én a fizika, oké. Okay. Hát igen, <gül> igen. Meg lehet magyarázni. <gül> a visszatérve a játék, mert az égezmó, hogy mész, megkapod a küldetést, beülsz az űrhajóba, aztán mész, repülsz. Ugye az elején nem nagyon lehet semmit állítani az ülhajókon, később már ki tudod választani, hogy mit tudom én ugye szemére lehet szabni a dolgokat, hogy másféle fegyverzet van, valamelyik ilyen burstos lézert lő ki, valamelyik folyamatosan tudsz lőni. tehát így lehet finom hangolni a dolgokat. Jó, és ezeket nyitod ki folyamatosan, mindjában. és akkor így át tudod szerelni a... Aha, igen, kvázi, kopod ezeket a küldetések során, mondjuk a... tehát ezt a teljes repertoárt, azt a multiba kapod meg, uh -huh. és ott külön ki is kell oldani ezeket. De ja, de újra. Hát, Tehát azokat is ki kell oldani, amit a single te kioldottál, mert akkor... Igen, elvileg nincs átjárás, úgy tudom, a ja, igen. igen semmilyen, semmilyen olyan cuccat nem kapsz a single amit tudsz használni majd a multiba így uh -huh. kioldásra. Tehát ott kell, ott kell csapatni. Mondjuk a multit kvázi lehet AI ellen is játszani, az mannyira nem multi, de hogy van ilyen játékmód is benne. Most játékmódot tekintve elég kevés mód van. Kvázi kettő igazi játékmód, az egyik egy ilyen sima dogfight, ahol így rökködtek és lövítek egymást a két csapat, és akkor az hát ilyen team deathmatch lényegében az űrben. Uh -huh. Van egy másik, ami a, a Fleet Battle, talán lesz, ez a címe, ahol az a lényeg, hogy egy a, nagyobb űrhajót kell elpusztítani. Tehát kicsit olyan, mint, mint a MOBA, tudod, hogy van hát, két o, ez, ez volt az, Igen, akkor ez volt az, amire azt gondoltuk, hogy a MOBA lesz, ami a trailer, Aha. is benne volt. Aha. Igen, igen, igen. Tehát van két bázis, ami kvázi két nagyobb űrhajót jelent, most itt nem tudom pontosan a típusokat, meg annyira nem vagyok itt otthon a Star űrhajó mm -hmm. kézikönyvekben, és azokat védi két ilyen kisebb fregatszerű, vagy fregat, vagy nem tudom mi, mind a két csapatnál, és akkor az a lényeg, hogy a harc az úgy indul, hogy vannak AI karakterek is amúgy ebben a harcban, tehát hogy tudsz repkedni és lőni mindenfélét, meg ugye nyilván ez öt a amúgy, tehát az AI karaktereken kívül öt játékos az egyik oldalon, öt a másikon, uh -huh. és ugye ti választjátok ki, milyen űrhajóval mentek. És minden űrhajó teljesen másra jó. Tehát vannak ugye a fighterek, amik inkább űrhajó ellen, akkor vannak a bombázók, amik meg a nagyobb célpontokat, mint ezek a nagy űrhajók, meg fragattok, ezeket tudják jobban besebezni. De általában a támadások azok úgy mennek végbe, hogy ezekkel a bombázókkal minél nagyobb damage be kell vinni, a fighterek meg ezeket védik, a, és igen, védik, a másik csoportból meg ezeket próbálják leszedni, tehát általában ezek a bombázók a, a célpontok, és akkor ezeket kell úgy megoldani, hogy, hogy így összedolgozzon a két csapat. És akkor vannak még a, az ilyen támogató ürhajók, ezek is mind a két oldalon ugyanúgy. Ezek tudják távolról szerelni a csapatokat, meg pajzsot tenni, lehet tehát inkább ezek a szuportos feladatokat ellátni, mm -hmm. kvázi healert, tudod, tehát ezt így meg, meg Tehát akkor itt csinálni. is igen, ez a DPS tank szuport, tehát akkor minden ugyanúgy ott van. Hát nagyjából. Magyar, nagyjából, igen, igen. Itt a bombázó a tank is, mert lényegében nekik van a legtöbb hp mm -hmm. ha jól emlékszem. ugye ezeknek az y wingeknek, meg, meg a tájbombereknek bombereknek a, a sötét oldalon. És egyébként ez nagyon jó meg van csinálva a két oldallal hogy teljesen hogy működnek a, mind a két oldalon a, az űrhajók. Tehát a a lázadó oldalon, vagy új köztársaság, itt egyébként ez folyamatosan megy is, a, hogy a a, a birodalmiak azok, azok lázadóknak hívják új köztársaságot, mert számukra az. Szóval azon az oldalon, a lázadó lázad oldalon, most én is így őket, ott úgy van felosztva az űrhajó kezelése, hogy van a sebesség, vagy van a, a hajtómű, van a fegyverzet, meg van a pajzs, amire tudsz energiát átcsoportosítani uh -huh. kvázi. Nagyjából erről szól az űrharc, hogy te az energiát melyik rendszerre rakod rá, és az alapján tudod azt jobban használni. Tehát ha mondjuk a hajtóműre van rátéve, akkor egyrészt gyorsabban tudsz menni, másrészt meg van egy olyan ilyen energia cella, ami feltöltődik, és akkor azzal tudsz busztolni. Viszont ez csak akkor töltődik, hogyha minden energiát a hajtóműre teszel. Hogyha a van, akkor ez nem töltődik. És kvázi ezzel a mozgást tudod így befolyásolni, és ez valahol megvan mind a két oldalon, ez a felosztás, annyi, hogy a, a birodalmi oldalon ott nincsen pajzs. Hanem ahelyett, hogy, hogy neked legyen pajzsod, az van, hogy van egy fegyverzet, meg egy... Meg ugye a hajtóműre ugyanúgy rá tudod tenni az energiát, uh -huh. viszont pajzs, pajzs az nincs, így egy kicsit többet bírnak el a birodalmi űrhajók. Viszont azt tudod csinálni, hogy az összes energiát át tudod pumpálni, vagy a hajtóműre, vagy a pajzsra. És akkor kvázi meg tudod csinálni azt, hogy valahova gyorsan odamész, rárakod a fegyverzetre az energiát, akkor csinálsz egy nagy demigsert, utána átpumpálod az összes energiát a hajtóműre, és így lelépsz. Tehát hogy valahogy ezt, ezt így a. Ha valaki nagyon jól meg tudja tanulni a, a birodalmiaknál, akkor nagyjából ebből áll a harc. És ugye nyilván akkor a, a másik oldalon a, a lázadóknál, ott meg ugye van pajzs is. És a, a, ott, ott ugye nem tudják megcsinálni ezt az átcsoportosítást, hanem úgy, ugye ezzel a hárommal kell játszani, hogy jusson mm. pajzsra és energia, a fegyverzetre, és akkor ezt kell ilyen nagyon profin. Tehát maga a harcrendszer az ilyen könnyen elsajátítható, de hogy ezt rendesen megtanult, hát abban kell tenni időt bőven. Mert ezt a meg tudod csinálni azt is, hogy hogy az előső pajzsokra teszel több energiát, vagy a hátsókra. És akkor ezt is attól függően, hogy hogy támasz. Tehát Az irányítása az ami rohadt összetett az egész. Akkor folyamatosan, tehát nem elég, hogy arra figyelsz, hogy kitőlsz, meg, meg éppen kitámad, hátba, meg oldalba, meg ének, akkor még folyamatosan az energiát is egyik oldalról a másikra kell változtatnod, ahhoz, hogy éppen az adott helyzetből jól ki. Így van, így van. Tehát éppen mi kell, ahhoz miért kell odapakolni az energiát, ahol éppen szükség van rá. Uh -huh. Tehát mondjuk, ha, ha éppen lőnek, akkor a fegyverzetre nagyon nincsen szükség, mert mondjuk el akarsz menekülni, vagy a lázadóknál a torax pajzsot, és azt mondjuk hátra teszed be, hogy hátul lőnek, viszont hogyha mondjuk te támadsz, és szemből jönnek a lövések, akkor inkább előre teszed az összes pajzsot, és akkor hátul leszel ilyen védtelen valamilyen mm. szinten. Szóval ezt azért itt azért nagyon-nagyon meg kell, meg kell tanulni ezt, mikor mit érdemes használni. Meg ugye a mozgás az is nagyon alapvető a játékban, hogy mennyire tudsz manőverezni, és ugye mondtam ezt a, hogy mozgás rá tudod vinni az energiát, vagy ha azt töltöd fel, akkor töltődik egy ilyen cella, és akkor abból egy ilyen búztot el tudsz nyomni, és akkor egy darabig, még ez a cella így lefogy, addig gyorsabban tudsz menni. Mm. És erre a mechanikára csináltak még egy olyat, ami szerintem a legjobb dolog a játékban, hogy amikor benyomod ezt a boostot, akkor kvázi az űrben tudsz driftelni. Ja igen, azt Én hallottam, ezt... hogy ebben van valami driftelgetéses igen, igen. dolog. Tehát, ez, ez úgy működik, hogy ugye fel van töltve ez a cella, nyomod a boostot, elengeded, és akkor rányomsz újra, akkor így tudsz csinálni ilyen, ilyen kézifékes kagyarokat az űrben szinte. Ez mondjuk és így, így elmondva, elmondva egy rohadt furá hangzik. Igen, de ha megnézel, akkor ez a filmekben ott volt. Sőt, ezt annyira jól megcsinálták, ez a legautentikusabb része, hogyha egy ilyen x fingben ülsz például, és csinálsz egy ilyen busztot, vagy bármelyik ilyen lázadóűrhajóba, akkor ugye hátul van egy R2-es robot, és hallod, ahogy vinnyog, mint a filmben, tudod, amikor csinál egy nagy, nagy manővert, és ez annyira, de annyira behúzza az embert. Tehát egy viárban ülsz egy pilóta fülkében, csinálsz egy ilyen driftet, és hallod, hogy az R2-es robot, ez így, így vinnyog mögött, hát ez valami rohadt jó. Tehát ez a legjobb dolog az egész játékban, amikor csinálsz egy ilyet. És ez, ez a drift ez annyira jól működik, hogy kb. meg tudsz fordulni, így, így tudsz csinálni egy, egy ilyen 180 fokos kanyart, hogy így mész előre, és akkor így, a, aki megy utána, tud, azt el, előtted lesz, tehát így ilyen manővreket lehet benne csinálni, mm -hmm. és az azért így, így, tehát menedzseled a kis azért, energiát ide-oldal, meg driftelgetsz, meg tudsz csinálni iktrodriftreket, tehát nem kell, egy, nem kell neked megfordulnod, tehát is tudsz csinálni, hogy driftelbe csúszol kicsit, és utána megint ráturbózol, és akkor mész tovább. Tehát, hogy ezt ez szerintem nagyon jól rakták ebben a játékban, hogy, hogy tényleg ezt az irányítást, mozgást jól megcsinálták, és ezt plusz még viárban meg hozzájön ez a ez az egész R2-es droidot pittyek neked néha, meg ez nagyon jó. Meg ugye van, van az űrhajókra téve még ilyen tehát két uh, skill tudsz használni kvázi, tehát két ilyen felszerelésed van plusz még egy ilyen elhárító, tehát lényegében három igen. És akkor ezeket is be tudod állítani magadtól. Tehát valamelyik például, amit tudom én, tudod szerelni az űrhajódat magadnak, és akkor a kis erkettes droid így britják valamit, és akkor így megjavítódik, vagy hát javul az űrhajód, de ezt le tudod cserélni rakétákra, tehát ezeket, ezeken lehet kombinálni így ahhoz kép, hogy ahhoz miért hogy te hogy szeretnél játszani. Mondjuk itt van egy olyan probléma, hogy ez a kampányban néha nincs. Tehát valamikor neked olyan űrhajóval kell menned, ami nincsen ilyen szerelő egység, hanem azt valahogy meg kell oldani. Valószínűleg ezt át lehetett volna állítani, de én mondjuk a kampányban úgy voltam, hogy mindent hagyok rajta, ami van, hát meg kell tanulni, hogy mire való úgyis. Tehát most nem állíthatok be mindig szerelést. És mondjuk ez érdekesen is működik a kampányban, meg talán ez a múltban is így működik, hogy te tudsz kérni szerelést, hogyha neked nincs az ürhajódon, vagy akkor is tudsz kérni, hogyha van, és kvázi az egyik csapattársad, annak így töltődik fel ez a, ez a skill, és ő tud rád lőni ilyen, ilyen szerelést, amit nagyon hmm. sokat kell használni a kampányban, főleg, hogyha nehezebb szinten használja az ember és játsz az ember a játékot, mert rohadt nehéz. Tehát nem tudom, miért csinálta a játéke velem ezt, de én pilot fokozaton kezdtem el játszani, ami egész könnyű volt. És valahogy átállítódott ez veteránra. <gül> és én pont csak olyan elvetem őt, hogy így nehézségi szintet nem állítunk vissza. Most csak mindegy, hogy nem én állítottam előre, azt nem állítjuk vissza. Jó lehet, hogy a játék miért? érezte, hogy túl jó vagy a pilothoz, nem? És akkor feljebb Nem tudom vagy csak röhögni akart rajtam, hogy a veteránban mekkora szar vagyok, <gül> mert néhány különet, annyiszor elindítottam, annyiszor játszottam végig, hogy így jó ég, mert annyira rohadt nehéz volt. Hát néha van olyan, hogy bemész egy harcba, és már nincs hp -d. És akkor még nyomod a gombot, hogy jó, gyorsan, Liza, és szereljetek meg, akkor még kapsz egy szerelést, de ha neked nincs az űrhajodon szerelés, akkor ennyi volt, tehát egy darabig, mert ugye neki is újra kell, hogy ez töltődjön, és akkor nyomkodott, vagy ez, és akkor jön ah, még töltődik, hogy anyád, én mindjárt meghalok, tehát hogy ilyenik, aztért voltak benne, é, szép számmal. Ja, meg hát igen, a küldetések is kicsit bukosak, mert volt egy olyan küldetés, talán ez nem nagy spoiler, hogy volt három ilyen fegyverzet nélküli űrhajó, amit először meg kell védeni, ezek ilyen valami űrhajók. Mert rakétákat lőnek királyuk, és az a feladat, hogy ezeket a rakétákat te kilőd. És ez nem olyan egyszerű feladat, tehát néhány eltalálja őket mindenképpen. És így űrbe forogva, vagy esetleg merre van az előre néha. És hogy ezeket így bevédeni, hát először nem sikerült olyan jól, de megcsináltam, tudod, így át, átmentünk. Oké, okay, nem robbantak fel, klassz. Utána viszont a következő feladat az volt, hogy ezeknek az űrhajók, ezek el akartak iskolni, ezek az űrhajók, és a hajtóművüket kellett kilőni. Tehát azért, azt kell csinálj, hogy rájössz a hajtóműre, Igen, és akkor ingen. ők így, tudod, így megáll, hogy a hajtóműnek annyi, és akkor tök jó, mert vége a küldetésnek. Viszont, ha az előző fázisban a rakéták túl sokat sebeztek ezeken az űrhajókon, rájössz a hajtóműre, és kidúrálnak a francba. Tehát felrobbannak, mert kapnak annyi sebzést a hajtóműre, hogy nem a hajtóműre, hanem felrobban az űrhajó. És én szenvedtem egy csomót ezzel a küldetéssel, mert nem hittem el, hogy Hát ezt kell csinálni, mert utána néztem, hogy biztos, hogy ezt kell csinálni. És végül úgy oldottam meg a problémát, hogy újrakezdtem, és akkor a rakétás fázisba sikerült több rakétát kilőnem, és így nem kaptak be annyi sebzést ezek az űrhajók, és utána, amikor elkezdtem lőni a hajtóművet, akkor nem robbantak fel, hanem csak a hajtómű át, és végre meg tudtam csinálni. De ezzel mennyit szenvedtem, tehát ez még nem ellenőrizték le, ugye, hogy a két fázis között, mennyi hp -e marad az űrhajóknak, mm. vagy, vagy kicsalhattak volna, tudod, ha túl kevés marad, akkor adnak neki, hogy meg lehessen csinálni, mert ugye a mentési pont meg ott volt, amikor a rakétás fázis véget ért. Tehát amikor meg volt addva, hogy mennyi hp maradt -e marad mindegyik űrhajónak. De és oda Tehát meg már nem töltődött vissza. Igen, hát itt volt a quick, uh, quick save. És mindig ez a rész töltődött vissza, amikor már nem tudtad megcsinálni, mert rálőttél a hajtőre, és kidurant. És így. Szóval vicces volt, vicces volt ez a rész. Úgyhogy több ilyen, ilyen bukban nem nagyon futottam bele, ami megállítja a kampány, de tehát ez egy tényleg idegesítő volt. Ilyesmire én még a régi FreeSpace játékból emlékszem, azt nem tudom, hogy ismered-e FreeSpace egyet, meg a kettőt. Annak idén az is ilyen nagyon jó kis Amis. űrszimulátor volt, és abban volt egy olyan küldetés, hogy a küldetés alatt meg kell védeni egy hajót, eleve utálom az összes játékban az ilyen védekező hülyeséget, mert általában mindig megszívom, mert sokszor nem az én hibámból bukjuk el, hanem azért, mert belerongyol mindenhova, akárki embert kell védeni, vagy autót, vagy űrhajót, vagy tök mindennyi. és akkor a küldetés egy pontján féregjukból megjelenik egy ellenséges űrhajó, ami elkezdi sorozni azt, és azt ki kell lőni, de... Az, az egész úgy volt kiszámolva, hogy te éppen hogy csak ki tudod lőni, hogyha szerencséd van, és általában nem volt szerencséd, úgyhogy volt olyan, hogy 20-30-szak kellett újrakezdeni az egészet. Nagyon igen. Ja, még, még egy bug volt. Uh, van, ugye ez a módot mondtam, hogy ez amikor a multiba kell tudod a két nagy űrhajót kilőni. Igen. És hogy van ennek, van ennek egy AI verziója, tehát el tudod indítani a multisat, amíg meg nem csinálod ezt a kvázi tutoriált AI ellen. Na most ebbe az volt a poén, hogy a tutoriálban nem lehetett kilőni az űrhajót, mert egy százalékon megállt a HP-ja, és bármit csináltál, nem ment lejjebb. És én így, hát ezzel is szenvedtem egy csomót, mert nem, nem hiszem el, hogy ennyire hülyék. Biztos, én, tehát én akkor mindig abból indulok ki, hogy biztos. Ja, igen, hogy tönkreteszel valamit, igen. És hogy mit kell csinálni, tudod, rákeresek neten, és így többen is írták, hogy hát igen, egy százalék megmarad neki, és így, ha ah, mondom, de jó. <gül> Szerintem. Szóval ez a free battle móddal nem játszottam olyan sokat. Kb. a tutoriálban játszottam is annyi, meg egy-két is meccset mentem ebbe a team death munkába. Szóval inkább a kampányt játszottam uh -huh. végig. De azt sikerült végig ami nálam nagy szó egy játéknál. És én azt tudom mondani erre a játékra jó lett. Tehát maga a hangulat nagyon el lett találva. Ha VR-ra játszod, akkor akkor ez nagyon durva főleg, hogyha még van hozzá ilyen normális kontrollered, ilyen gázkarral, akkor tényleg konkrétan az az érzés, hogy ott ülsz abban az űrhajóban, és, és nagyon. Tehát a belső az űrhajóknak nagyon ki lett találva, és a, én imádtam repülni a tájfajterekkel is, mert tehát annak is olyan jó ki van találva a belső része, hogy például ott a felosztás ugye a fegyvernél, meg a a a, a a sebességnél, tehát a ajtóműnél, igen. ott olyan színek olyan jól vannak kitalálva az egész, tehát hogy ilyen piros, a, a kékkel, egy kicsit ilyen sötétebb a, a beltér a, az ilyen fightereknek, és akkor az ilyen, nem tudom, annyire adja ezt a, azt a hangulatot, hogy igen, most én benne ülök egy ilyen, egy ilyen birodalmi vadászban, ami kvázi egy, egy repülő koporsó, mert alig látsz ki rajta, tehát igen. hogy ott tényleg az van, hogy téged ebbe beleraktak, ki mész megdögleni. <gül> és ha te jól, jól vezetsz, akkor talán nem. <gül> talán nem halsz meg annyit. Úgyhogy nem, nagyon találtak Egyetlen probléma a játékkal, ami ilyen nagyobb, és nem bug, meg valószínűleg nem is lesz kijavítva, az, hogy tartalom az viszonylag kevés van benne. Tehát mondtam, hogy múlt is mód, kvázi ez a kettő van. És ennyi. Őrhajó <gül> azt hiszem, mind a két oldalon négy van. Tehát olyan nagy nagy lehetőségek nincsenek. Kb. van két vadász, egy bombázó, meg egy support, és ez megvan mind a két oldalon. Jó, nyilván mind a két oldalon máshogy kell őket kezelni, tehát mire belerázódsz mindenbe, meg megtanulsz mindent, azért az nem kis idő. Uh -huh. De alapjáraton új játékmódok, új tartalom, az nem jön bele. Ugye maga a játék 40 euró, és ezt mondta az IA is, meg a fejlesztők is, hogy ezért megkapod a teljes játékot, nincs benne mikrotranzakció, fizetős DLC, semmi, tényleg mindent ki tudsz oldani a játékon belül, tehát, mit tudom, játékkal ki tudsz oldani sisakot, amit úgy se látsz, tehát tök mindegy. <gül> Annyi, hogy a múlt is játék elején van, ez a briefing room meg van csinálva úgy, hogy ott van minden player, és akkor ott látjátok egymást. Kvázi. vagy ott csapatodat. Nem az ellenség csapatát, csak a ennyi a, a karaktered személyre szabásra, meg hát magát, az űrhajót belsejét is tudsz kirakni ilyen, nem tudom, bólogató kis Kiskutyát, ami nem kiskutya, hanem egy Evok. Egy hogy Evok bólogat neked, azt mondjuk, tök poén vagy ilyen hologramokat ki tudsz tenni. Azt legalább látod. Azt úgy látod, és az, hogy dob egy kicsit a hangulaton. Semmi olyan, ami kiragadna ebből a Star Wars hangulatból. Tehát tényleg ilyen Star Wars hologram, ami teljesen bele passzol, meg ez a bólogató, üzé, Evok is egész jól így passzol bele, meg ilyen maketteket tudsz kirakni. Tényleg ennyi, ezek a kioltható dolgok. Ja, meg a színeit, a, a zirhajó színezését, tudod még. Változtatni, hogyha játszol a játékkal, és játékbeli pontokból ezeket így unlokkolod. Hát valami, elég sok pontba kerül, szóval ezzel el lehet szórakozni, de kvázi ez adja a játékban azt, amiért tudsz játszani. Tehát nincs betölpász, nincs semmi, uh -huh. ami hosszabb távon adna valami plusz a játékhoz. Úgyhogy nem tudom, mennyi idő után fogják az emberek ezt így megunni multiba, mert azért lássuk be, hogy sokan szidják ezeket a modelleket, hogy. hogy szokták ezt nevezni? Ez a. Live service. Game, ez a service, igen, tehát ez a live service dolgot, hogy, hogy hú, mennyi izé, mikrotransakció meg minden, és itt most ez teljesen ki van véve, csak hogy ez az is hozzátartozik, hogy nem fog jönni a játékhoz értemi frissítés. Igen, vagy hát lassabban Valóság Ezeket a bugot javítják majd. Igen. Nagyon remélem, hogy minden bugot így szépen kijavítanak, és hogyha kijavítják, akkor rohadt jó lesz. Viszont ennél a játéknál érzem azt, meg több helyen is ezt olvastam cikkekbe, meg mindenhol tesztekbe, hogy ennél a az alapok tök jól össze vannak téve, és ebből tök jó lenne, ha kapnánk többet. De, de várható helyszín. volt, hogyha ha ezt lenyilatkozzák, akkor nem fog jönni. Hát mm. nézd meg, a Battlefront 2-nél ott is mondták, hogy ingyen lesz minden DLC, és aztán hány havonta jött valami új skin meg ilyenek. Tehát, mm. ha, nem ha, ha, nem, ha nem fognak pénzt kapni, Igen. Ha ne... Jó, de azok is ritkábban meg emlékszem az evokos módot mm. is kb. két évvel a megjelenés után nyomták bele amikor ott ja, az evokokkal kellett trükközni. Úgyhogy simán benne van az, hogy egy-két hónap eltelik majd egy frissítés között, és azok se lesznek olyan komolyak. Hát így, így, hogy nem kapnak érte pénzt, vagy hát nem kapnak érte plusz pénzt, akkor nyilván nem azt mondom, hogy büdös lesz nekik a munka, de nem fognak, nem fognak belehalni. Hát nem az, hogy büdös lesz nekik a munka, de extra munkát, fix pénzért nem lehet. Amit eladnak a játékból, annyit eladnak, és az van. Nem értem, amúgy simán belerakhattak volna lootboxokat mondjuk skinekre. Mm. és akkor megvan oldva, van legendás skin, meg nem legendás skin, és akkor tudod őket nyitogatni pontból is, meg valódi pénzből, azt nem megvan oldva, vagy akár mondjuk betlipest is é. belerakhattak volna. Simán, most már lassan minden játékban benne van. De hát itt most ezt akarták marketingelni nagyon, és most ennek mindenki örül, csak aztán tényleg mindenki örül annak, hogy jaj, nem kell beledobálni a pénzt, igen, mert nem gondolják végig. Lett, hogy, hát persze, hogy nem kell beledobálni a pénzt, mert nem is funkva le dolgozni. Igen, mert nincs hát, mire. Nem hát, nem hogy, hát, hogy, nincs. Igen, ennyi. Ezt Minden kapod, mert ezt mert megveszed pontból, örülj neki. Ennyi, és ennyi lesz. Mondjuk én nem tudom képzelni, hogy akár még azt a modellt tudnál követni ez a játék is, amit az Elite Dangerous-szel csinálnak, hogy ott megveszed a játékot, jó, abban mondjuk van mikrotranzakció, de az nem annyira zavaró. Nem tudja, ugye az arcodba, meg ott tényleg hmm. ilyen ülhajófestés, meg ilyen belső cicumákat. Szóval én, mondjuk itt is elfért volna a szerintem bőven, de oké. Okay. Viszont ugye ott azt csinálják, hogy ilyen nagyobb időközönként kijön a játékhoz egy ilyen hat, nagyobb um, ilyen kiegészítő, amit vagy megveszem, vagy nem. Ha nem veszem, akkor úgy játszhatsz a játékkal, de az ad hozzá a játékhoz. Úgyhogy nem tudom enni a Star Wars játéknál, hogy tudnák ezt megoldani tehát új játékmódokat csak az játszhatna, aki megveszi ezt a kiegészítőt, vagy új pályák, csak annak lennék, akik megveszik ezt a kiegészítőt, de például nekem marasok, minden hiányzik ebből a játékból, ami tök jó lenne benne lenne, például a, tehát a bolygón rökködés, mert ugye az összes harc az az űrbe van. Hü -hü. Csak, hogy le, vannak ilyen romok, ahol lehet így tök jó driftelgetni, meg tudsz a, nem tudom, kvázi meteorok közt így sziklák közt labírozni és menni, de hogy az nekem annyira hiányzik, Ugye a régi Star Wars űrhajós játékokban volt ilyen bolygófelszínes harc, hogy ilyen bázisokat meg tudtál támadni, meg ilyen kanyanokba el tudtál menni, és ez annyira, de annyira hiányzik ebből a játékból, hogy, hogy legyen valami, ahol be tudsz menni egy bolygóra, és ott röpködni. Hát, jó, és de emlékszem most... meg a battlefront nem, pont az volt a baj, hogy nem lehetett kimenni az űrbe. Tehát az a baj, hogy ők külön játékokra gondolták azt, hogy az a baj, hogy nem lehet kimenni. De a kettőben, de az egyben még nem. Ez egyben nem volt. Az nem egyben nem lesz. volt, és ugye azért ment a rinyállás, hogy az. Igen, nem, igen, igen. Benne. Tényleg, mert ott nem volt külön ilyen űrhajó. Igen, igen, harc, igen. Hanem a bolygóra hangálós viszébe lehetett bejönni föntre űrhajókkal. Ja, ja, ja. Igen. Hát lehet, hogy ez azért nincs benne, mert most a Betőfront 2 űrhajós módját vitték tovább ott. Meg. Az űrhajós harcok, azok nem mentek csak az űrben. Igen. Nem volt bolygó felszín. Ami bolygó felszínes harc volt, ott ment az FPS is vagy hát lent lövöldöztek az emberek a Földön, és akkor fölöttük megrököktek az űrhajók. Nem tudom, de ez nekem ez, ez az, ami legjobban hiányzik ebből, hogy ezt el tudnám képzelni, hogy jön egy nagyobb frissítés a játékhoz, ami legyen fizetős, nem érdekel, csak így tennének bele ilyen bolygófelferszineket, hogy ott lehessen krúzolni. Ez az nagyon adná. De lehet, hogy majd később esetleg kitalálják, és akkor, mert ugye azt mondták, hogy mikrotranzakció nem lesz, de azt nem mondták, hogy nem lesz DLC, amit meg tudsz venni. Hát elvileg azt is mondták, hogy az sem fog érkezni hozzá. Ja, hát akkor akkor konkrétan kiadtak, remélye... egy, kiadtak egy játékot, amit úgy kezdenek, mint egy halott játék. Körülbelül. Hát ez így aztán nagyon jó. És ennek kiörült? Hát sokan, akik azt mondták, hogy jaj, de jó, ezt a 40 eurót, és akkor nem kell többet belefizetni. Hát mondjuk Már ő külön neki igazban van. Igen. Csak körülbelül de lehet, hogy 10 óra lehet. után megújják az egészet a francba. Hát lehet mert egyébként tényleg tök jó a játék, de az, az nagyon ott van benne, hogy a tartalom az, az kéne még bele. Az... Uh -huh. És így, hogy bejelentették, hogy kvázi nem lesz. Jó, mondjuk még, ha, ha jó, fogy, én úgy vagyok vele, hogy optimista idióta vagyok, úgyhogy ha jól fogy a játék, akkor lehet, hogy majd meggondolják, hogy valamit kiadnak még pluszba hozzá. Mert nem tudom, mennyi eladásra számítanak ebből a játékból, de úgy ott van a No Man's Sky is olyan játék, hogy egyszer megvették az emberek, és utána még azért öt és sokább tét. Jó, mondjuk ott nagyjából el is lett volna, ha nem ja. kupálják ki a játékot, de sokkal több tartalom érkezett, mint amit az elején megígértek. Tehát ott azért úgy, ott lett egy kis kompenzálás ahhoz képest, amennyi tartalom volt az elején. Tehát sokkal több mindent kaptak az emberek a végére. Jó, nem teljesen olyan játék lett, mint amit elregéltek, de azért nagyon sok mindenbe került. Itt most azért így számítok arra, hogyha nagyon sokat eladnak belőle, és tényleg lesz egy ilyen nyomás, hogy kéne még bele sok tartalom, mert az emberek szeretnének vele játszani, akkor lehet. Viszont ott van a másik fele is, hogy az is simán lehet, hogy sokan megveszik, játszanak vele, a kampányt végig tolják, a multit hamar megújják, aztán adhatják. mert hát lesz ebből egy nagyon jó játék, amit mindenki dicsér, de most senki nem fog vele játszani. Hát az a baj, hogy ez Ezt ismerős, is... nagyon sok ilyen van. Igen és hát ezek, ezeknek a szakértő a játékok szakértője vagyok mondani. Ja, hát igen, nyilván. Tehát nem is értem, hogy mi, miben reménykedted, megveted a játékot. Hát innentől kezdve aláírja hát, a halálos ítéletét. Te írtad hát, alá. Lasson csinálok én egy van. ilyen <suk> én Bocsiken, tényleg, én <suk> voltam. Lasson <Abszett suk> csinálok egy ilyen Twitter fiókot, ahol leírom, hogy mit veszek meg, és melyik platformon. És akkor lesznek ilyen fokozatok, hogy azt a játékot, hogy én megveszek, nem biztos, hogy megéri. ott, ahol megveszem, ott egy egyáltalán nem, nem éri mert ott ilyen gyugos lesz. Platformot nem is kell írnod, mert ugye konzolod nagyon nincs. Úgyhogy szinte minden PC-re veszel. Úgyhogy mindentől úgy. kezdve, akkor a pc asok klien... De nem, mert lehet, hogy a mint tudom én, veszem meg ott szar lesz, és akkor steam en meg játszató, vagy fordítva, mit a most is. Jó ja, ez igaz, ez igaz. Ezeket, ezekre a kliensekre gondoltam én. De jó. Ja, és egyébként, jó is, hogy mondtad, hogy konzol, mert elvileg úgy tudom, hogy crossplay a játék. Tehát, hogy megjelent konzolokra is, ps szintén VR támogatással, és így mindenki mindenkivel tud játszani. Tehát a monitorosok, hmm. VR-osok, PC-sek, konzolosok, ami meg megint egy tök jó dolog. Tehát, hogy beleraktak egy ilyen tök jó dolgot, és aztán nem jön hozzá hosszabb támogatás. Tehát ilyen, mi, mi az emberek? Na meg meglátjuk. Ez a, ez a jövő zenéje, hogy mi fog történni. Attól félek, hogy ha annyira az IE, hogy semmi nem fog hozzáérni, akkor semmi nem fog hozzájön. Hát, Igen. Igen. De hát láttunk mi már Karón Varjút. Majd kiderül. Igen. Még szerintem a Matőfront 2-nél úgy voltak vele, hogy ott ugye volt az live, live service dolog, mert ők azt hitték, hogy majd jön a mikrotranzakcióból be annyi, hogy ez én. Aztán jött ez a balhé az egészet így rövidre kellett zárniuk. Tehát ami, ami kötelező volt, azt kinyomták hozzá, utána úgy voltak hogy egy több pénzt nem akarnak belefetszölni, és a Star Wars Squadron-nál meg már eleve elébe akartak ennek menni, hogy srácok itt kaptak egy játékot, és ugyanúgy örültek, hogy nincs benne mikrotranzakció. Az az, az az igazság, ami a Need for Speed Payback, meg a Battlefront 2 óta megjelent ié oldalról, az nagyjából azóta a bocsánatkérés. Az mindegyik. Tehát mm. azért nincs egyik be se, akció, meg ilyen hülyeségek. Például a Fallen Orderbe se volt azt hiszem, akkor most ugye ebbe a squadronsba sincs, akkor volt még ugye az új Need Force Feed abba se raktak a hitbe ilyesmi dolgokat. Szóval szerintem direkt azért, hogy most próbálják egy kicsit visszaszedni a bizalmat, a játékosoktól, hogy nézzétek, mi tudunk kijet is, hogy nem rakjuk tele mindenféle szarra, mert azóta lettek ugye a mémek még inkább, hogy a, ha iljétől veszel, nem tudom hamburgert, akkor nincs benne hús, meg ilyen hülyeségek, tehát. Mm -hmm. Gondolom, jó, ennek ők se őrülnek. Igen gondolom, ennek ők se annyira hosszabb távon, hogy így valamilyen szinten hiába csinálnak jó játékokat, korábban annyira lejáratták magukat, hogy mindenki úgy kezeli őket, hogy ők az a cég, aki mindenért pénzt kérnek, és ez, és ez nem jó, biztos. Ez szerintem, szerintem pont leszarják, de amikor már a pénzügyi kimutatásban is látszik ennek a hatásra. Hát, már értettem igen. Igen. Tehát hogy nyilván, mert hogyha így állsz hozzá, akkor kevesebb ilyen játékot fognak venni, és ezt ők is tudják, nem hülyék. Úgyhogy pont erre gondoltam. Tehát nem az, ők, ők azt leszarják, hogy egy, mondjuk egy tesztelő mennyit ad a játékukra, azért mert van benne mikrotranszakció vagy nincsen, pénz jöjjön belőle, belőle, de hogyha mondjuk a játékosok lehúzzák a játékot, és nem veszik meg, meg bolykottálják, meg ilyen, meg, meg ilyen dolgok mm. jelennek, mert ugye a Bethlehem ilyenek voltak, hogy már konkrétan felszólították egymást a játékosok, hogy ne vegyék meg ezt a szennyet, mert nem érdemli meg, akkor ott már érthető, hogy közbe akarnak lépni, javítani a helyzetet. Még a szerintem nem az volt a legnagyobb probléma játékkal ott az volt a tetőzés, tehát hogy ott tök mindegy, hogyha ott csak ha, azt látta. hogyha az egy tökéletes játék és van benne ez a lootbox azt akkor is lehorták volna a sárga földig mert, mert ott az volt a tetőzés és abba bele lehetett kapaszkodni könnyen hát a Squadronos-nál legalább akkor ez nincs és így egy végezet, mm -hmm. csak mondanak a squadronos hogy akinek van VR, annak kötelező minden milyen VR-od van ha rá tudod drótozni ezt a játékot akkor muszáj, tehát ez annyira jól el lett találva főleg, hogyha még Star Wars rajongó is vagy. Én így annyira ilyen keményvonos rajongónak nem mondanám magam, de én is el voltam tőle ájulva, hogy maga ez a hangulat, meg minden tényleg nagyon jól össze lett rakva, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki egy kicsit is érdeklődik ez iránta, a tulog iránt, akár szimulátor, akár Star Wars oldalról. Akkor szerintem ezzel én elmondtam mindent, amit tudtam. Jó, ja, és még én annyit mondanék, hogy addig vegyétek meg, ameddig még nem szüntették meg. A Nem úgy, A NEU, miatt. Szóval. Neumi, hát nem, Az elején érdemes megvenni, mert most még játszanak hát vele. Hát igen, mert már most megműködik. Igen. Az elején vissza, hát, ha... Igaz, hogy a Steam charts csak a Steam-es uh, dolgokat lehet látni. Na most, ha arra ránézek, akkor az elején sokan játszottak vele. Ha megtalálom most. Na, így csak ennyit írtam be, Star Wars Kicsit túl sok játékot talált. Na, azt mondja, hol? Hát igen, itt látszik egy ilyen visszaesés stabilan. Tehát az old time peak az 35 ezer player volt egyszerre. Ami így visszaesett, és mostanában a 24 órás peak az meg ilyen 6 körül van. Tehát nyilván sokan a kampányjal játszottak, és lehet, hogy őket a múlti nem is érdekel, és akkor mostanában uh -huh. ők így végeztek vele. Szóval. De igazából jól megcsinálták, mert AI ellen tudsz játszani bármilyen játékmódot, tehát még a teljesen kihal is a játék, akkor beragsz. De akkor is tudsz fejlődni, tehát akkor is tudsz -e pontokat szerezni, amiből meg tudod venni dolgokat? Az lehetséges, hogy igen, mert ezek a a is játékmódokon belül van az AI elleni battle is, szóval lehetséges. Hmm. Hogy ezt így oldották meg. Ja, jó van ki, Mert jó. Na, akkor már viszont, akkor, ahogy nézem, már csak egy témánk maradt. A, a felhőknek Na, szórakozás. Hát <gül> <gül> igen, mondjuk ez a játék, ez egy kicsit ilyen, megint fog rekedésig beszélni erről a játékról. Ugye, most, ha már ezt a műsort hallgatjátok, szerintem pont véget ér ez a fesztivál, a steamen. Van egy ilyen őszi játékfesztivál, aminek keretén belül ki lehet próbálni egy csomó demót, illetve ki lehetett, mert most már lassan múlt idő a dolog, és ezek között a demók között ilyenek szerepelnek, hogy Everspace 2, meg ez a Ghostrunner, ami elég ígéretes Igen, tényleg. az a cyberpunkos, futkozós, kaszaborós. Ó, oké, ez egy, most ez egy másik játék is itt volt, amit tök jónak ígérkezik, de azt nem próbáltam ki. A baj, kíványság isten van az is. Az egész jó játékokat így ki lehetett próbálni, mert kijöttek demók, és érdekes módon ezek a demók lejárnak. Tehát amikor ezt a szalást veszük fel, pont akkor fog lejárni annak a játéknak is a demója, amiről éppen beszélni szeretnék. Ez egy Party Animals nevű morhavicces kis játék. Most aki ismeri a Gang beast annak ismerős lehet maga a játékmenet, mert... Hát a Steam forumokon valaki egész konkrétan azt írta, hogy ne vegyétek meg ezt a játékot, mert ez csak egy Gang Beast kopi Na hát ennek azt mondanám, hogy így. Ez így, ebben a formában nem teljesen igaz. Nyilván az alapokat innen tehát hogy a harc az valamilyen szinten így néz ki. Viszont minden, minden téren továbbfejlesztette az egész játékmenet. Eleve a pályák marhajók benne, jó, csak három pálya van benne. És a feladat itt is ugyanaz, kábül, mint a gangbase-ben, hogy te maradj utoljára. Uh -huh. És így kell egymást Kábé agyonverni. És kidobni a pályáról, vagy csak agyonverni, mindegy, mert meg is tud ölni a másikat. És itt a karakterek, akikkel bunyozni kell, azok ilyen nagyon cuki én állatkák. Kábé, mint egy ilyen rajzfilmfigurák, mint egy, egy pixál rajzfilmben a nagyon cuki állatok. kábbi így tudnám leírni egy mondatban a legjobban a játékot. És a mozgások közt vannak kombók, azt hiszem Gang ez nem nagyon volt te tudsz olyat csinálni, hogy sprintelsz, sprintből ugrasz, aztán rúgsz. Vagy sprintből nyomsz egy bukfencet, vagy sprintből nyomsz egy akkora állást, amivel kb. egyből kirepíted az ellenfelet a, a pályáról. Aki, hogyha úgy repült ki, akkor vissza se tud jönni. És nagyjából ez a játék. Ja, még pluszban van az, hogy lehet használni fegyvereket, amik így random potyognak be a pályára. És akkor fegyvereket, ilyesmit képzeljetek el, hogy nyalóka, de ez a nagy. Tehát ez a kétkezes nyalóka. <gül> ha már szóba került itt a Dark Souls-like játékok, akkor kb. így képzeld el, hogy ez a kétkezes fegyver, ami nyalóka. És így olyan <gül> nagyon, nagyon nagy lendülettel így csapják ezek a cuki állatok, és kb. úgy lehet vele támadni, hogy nyomsz egy gombot, és akkor körbefordul, de hogy így lendületet gyűjt, és így maga a játék az, mint a gangbizben ilyen Kicsit ilyen kaotikus. Nem, nem biztosan tudod, hogy amit nyomsz, az oda fog menni a hova. <gül> hát, és ez a fegyver használatra is nagyon igaz. Tehát, mit van WC pumpa, amilyen teljesen. tehát wc pumpa használatnál rögtem a legtöbbet, pedig az a legértelmetlenebb fegyver, mert az annyit tudsz csinálni, hogy így döfködsz vele, mintha egy kar lenne. Amikor valakit eltalálsz, az nem sebesz, hanem odaragad hozzá, és akkor kvázi te úgy tudod húzni. De hogy, de hogy ebből nem sok minden jó jön ki számodra, mert hogy nem tudsz ledobni így senkit. Mert kb. az van a játékmenet lényege, hogy benyomsz valakinek egy akkora kokit, hogy kifekszik, aztán fogod, felkapod, fejed fölé, mint valami pankrátor, ami így ilyen vittos ilyen kis állatok nálam, cukik, és így kivaszod a picsába, mert általában az összes pálya olyan, hogy a, van egy ilyen küzdőtől, és akkor három pálya van, az egyik egy repülő, most ha repülőre valakit ledobsz az instant halál. Igen, igen. Az a, vége. a Van egy másik pálya, ami egy ilyen hát ilyen romoknak mondanám, ahol csak egy ilyen egy ilyen téglalap alakú pálya van, és annak a szélére, ha kilobod, akkor ott ilyen gáz van, tehát ha úgy dobod ki, hogy még vissza tud ugrani, vissza tud mászni, akkor túléli, de általában nem. Tehát ha nagyon messzire kidobod, nagyon pofont kap, akkor ott is már nem tud visszamászni. Meg a harmadik pályán tenger alatt jár, ahol az a. Igen, a gázos pályán, és minden pályán van egy ilyen ö, fázis, amikor a pálya kicsit megváltozik. Tehát a gázos pályán az van, hogy felemelkedik a gáz, és már egyre beljebb is fog sebezni. Tehát nem a végtelenség küfőik itt egymást, hanem előbb-utóbb mindig meghal mindenki. Uh -huh. A repülős pályán meg az van, hogy elkezd befagyni a repülőnek a, a teste. És így elkezd mindenki össze-vissza csúszkálni. Tehát ott is egy idő után mindenki lecsúszik, aztán aki utoljára marad, az nyer. A tenger alatt meg ott a legviccesebb, ott az van, hogy a tenger járó elkezd sűlyedni. És ott a harc néha abból áll, hogy ez abból áll, hogy belepofozzátok egymást a vízbe. Ott még ki tudtak mászni, hogyha úgy estek bele a vízbe, vagy a tenger járó bele tudtak kapaszkodni, ez is itt a tök vicces folyamat. Viszont a végén ugye emberről a járó, és mindenki már. Maga, magak maguk a mozgások, a mászás meg minden az ilyen sztaminához van kötve. És hogyha az elfogy, akkor elengeded. tehát mit tudom, valahol lógsz, mert ilyen nagyon cukin lehet egyébként mászniben, és meg nagyon cukin kapaszkodni más meg ilyesmi. Viszont ha elfogy a stamina, akkor vége akkor elengeded. És akkor ez a tengeralattjáros pályán eljön néha az, hogy a vége már ilyen stamina harc, hogy Mindenki kapaszkodik, tudod. <gül> és aki utoljára elengedi, az nyer. <gül> és így nagyjából, nagyjából ez a játék, ez a három pálya volt jelenleg a demóban, és nem tudom, mikor fog megjelenni, azt írták, hogy még ebben az évben. Az ára az még szintén kérdéses, de előre láthatólag ilyen 20 dollár körül lesz. Tehát nagyjából mint a Fall Guys, hogy kell bajolni ezt a játékot, bár nem tudom, szépen sokkal szórakoztatóbb. Majd szerintem be is linkelem a show a Steam profilját a játéknak, aztán nézzetek rá, valami eszméletlenül cukitál, hogy a karakterek sprintelnek, meg ahogy ütöketik egymást, ilyen Ilyen komolyan beleteszlem, hogy én simán el tudnék képzelni a játékban egy ilyen, egy ilyen kapcsolót az options-be, hogy vér. Tehát egy górmódot módot így bekapcsolod, és akkor tudod. És én az utolsó ütésnél, mint a Mortal Kombatba, tudod, ilyen fatavitik vagy ilyen igen, igen. és lerepül a feje, meg mit tudom én. beleütsz valakibe, és akkor ilyen ilyen vér köpköd ki felad, <gül> Lehet, hogy egy kicsikét ezt így az mert mert ilyen nincs benne. Tehát, hogy így gondolkoztam is rajta, hogy az kinek való az a játék, mert egy gyerekeknek, mert az mégiscsak a veritek egymást. Az nem biztos hogy az jó, hogyha partja nem azt játszatok kint a homokozóban. De hogy felnőtteknek meg túl gyerekes, de így nem tudom. Köszönöm mindenkinek. Ez ilyen kis aranyos szuki. Igen. igen, és két játékmód van itt is, ugye mondtam ezt a három pályát. Ez van az egyik játékmódban, amit túl kell élni. Viszont van egy másik játékmód, aminek az a lényege, hogy a pálya, tehát itt két csapatra van osztva a játékosok száma, ugye 80 lehet játszani, tehát két-négy fős csapat van, és itt csak egy pálya van ebben a játékmódban, a demóban, és ott az a lényeg, hogy gumicukrot kell áthordani a bázisodba, ahol egy ilyen csapóajtóhoz kell vinni, és utána meghúzni a kart. És ez a gumicukor ez úgy néz ki, hogy mindig van egy nagyobb gumicukor, amely egy ilyen maci, meg ilyen kisebbek, amik ezek a kis ilyen gyűjszű kis gumicukrok. Így tök jól néznek ki ezek is egyébként. És a két csapatnak ugye az a lényeg, hogy a minél több gumicukrot elhord, és kábbi azért szokott menni a harc, hogy ez a nagy gumicukor, ami a maci, az azt hiszem 20 pontot ér. Ja, azért gondoltam azért. Kevesek. Megy a harc, hogy az a, ezt a macit melyik csapat vonszolja el. És először játszottunk ilyen jelen, az nem volt túzgy, mert ők nagyon nem mentek rá a macira. Viszont. Ilyen haverok ellen, emberkék kellene játszani, Ez annyira szórakoztató, hogy hihetetlen. Mm. Tehát, hogy ezek a friss valamik rángatják, azt a hatalmas gumicukrot és közben összeverik egymás, meg itt is vannak fegyverek, és így, és így próbáld elrángatni, és van azt, hogy te visszad a gumicukrot, és akkor jönnek, lelugnak, és akkor elviszik, te meg visszamész, na, akkor most én jövök, és hát az valami mm. De most amikor sikerül nagy nehezen oda a csapóajtóhoz, azt a nagy darab gumicukrot, akkor mi meg kell húzni a kart. Tehát, akkor másik csapat és így itt egymást, hogy a kartenne húz meg, és te meg akarod húzni, és ilyen, tényleg ez a sírvara hőgős parti játék. Tehát ez a parti játék, ez egy nagyon-nagyon jó cím. Mert, mert leírja, hogy hogy az, úgyhogy. Gyakorlatilag ezt a játékot jobban várom, hogy megjelenjen, mint a cyberpunkot. Annyira, annyira egy elborult valami. És ugye van benne lokálkó, meg és hát a lokál, tehát lehet játszani helyben, lehet játszani online, meg ahogy nézem, remote play is van, tehát lehet úgy játszani, hogy valaki megveszél, és utána így ilyen felhőszerűen lá ja, látszik a akiknek nincs meg. Csak most ugye nem elérhető, mert csak a demo volt játszható gyakorlatilag meddig. Maig, szerintem, Értem. október 13. Aha, igen, igen. igen, október 13-ig. Úgyhogy most annyit tudtak csinálni, hogy akinek bejött az alapján, amit róla, az pakolja. Én tuti, hogy meg fogom venni megjelenéskor, mert ez valami eszméletlen. Durva. Tehát az a, Az első streamen, nem tudom, belinkeljem mert volt kicsi hangi vazelén, de hogy így sídva röhögtem. Sajta. <gül> <gül> én egy imádom ezeket a kis partijáték dolgokat, tudom én Duck Games, például hat jó játék, vagy ez a Stick Fight. Még nagyon klassz. Fall sem rossz, de én attól annyira nem ájultam el, uh -huh. mint, mint amekkora. a kapott, hype kapott, de ez, de ez a játék, ez hihetetlen jó. És mondom már a demo olyan, hogy én így azt mondanák, hogy vedd meg ennyiért, akkor így már nyomnám a, a gombot, hogy akkor az kell. De kíváncsi leszek majd, mi lesz a teljes játékban. Nyilván több pálya, meg ja, hát, ott a, már lesznek meg a jó. Én nem tudom kérdezni, hogy lesznek benne mikrotranszakciók, az állatokat lehet színezgetni meg. Még azt én szerintem az elvenne a dologból, át. hogyha így külön tudnád öltöztetni az állatokat, mert nagyon cifra szarok kijönnének itt. Így olyan cukik, hogy kb. annyi van, hogy minden állatnak van egy pár verziója, ami más színű, vagy mit tudom én, van, a, van egy ilyen cica, aminek a mellénye más színű, meg van egy ilyen nézé rajta. Le lehet, hogy, lehet, hogy mondjuk például ízégetlen mint ami mondjuk van a TF2-ben, hogy ilyen kalapokat, meg sapkákat és akkor csak ja. sapkákat tudnál szerezni, mert uh, akkor magát a karakter az nem változna meg úgy igazán nem tudom, hogy az jól állna -e nekik így néz ki szerintem marha jó hát a, a kis szicáknak változva, meg ugye. a kis minden jól áll tehát hogy <gül> ja, igaz, azok hogy áll. mindenhogyan, még akkor is, ha bekapcsolnád a gort az még akkor is cuki lenne letépnéd a másiknak a kezét. jobban örülnék, ha nem pokolnának bele a mikrotronizakciót. Vagy ha mikrotronizakció lesz akkor tudok elkérzeni, hogy DLC-be tudsz venni új állatokat. És akkor lesz benne. Most egy. Vagy lenne olyan, hogy mondjuk betöpesz lenne benne, és akkor azzal nyitnád ki az új állatokat. Akár. Bár ez belé sok szírszart kell belepakolni, ami meg nem tudom. Ja, és akkor tényleg is megoldanád a skineket az, a, az nem állatokat nem. raknád be, és azok működnének úgy, mint a skin. Mert most azt teljesen mindegy, hogy egy krokodillal, egy vakondal, vagy egy sünnel vagy, mert ugyanúgy meg tudod fogni, nem. nincsenek statisztikák. Vagy unikornissal. Vagy unikornissal, igen. Tehát ilyet pontosan be lehet pakolni. Mindenféle színű unicorn. Van, fekete unikornis is. Nagyon durva. Na. De egyébként nagyon cukik, meg vagy így ez a mozgás, most képzeltek azt a mozgást, hogy a van, hogyha valaki is ezt a játékot, hogy ilyen kicsit ilyen esetlenül, kicsit tepernek, kis prüs vagy nem tudom, kurva jó. Na mindegy, hát erre a szerintem ennyit lehet így elmondani, és ez még csak a demo. Igen, meglátjuk, a teljes en Én rohadtul kíváncsi leszek rá, ez tuti első első Ma alig várom, hogy legalább megjelenési dátumot írják ki. Most csak azon kiló, hogy lét 20-20, uh, úgyhogy valamikor idén kijön. Átféleti december környékén. Most egyébként nagyon-nagyon durva hónapok jönnek, ami a gaminget illeti. Igen, igen. Most uh, egy, ne, Engem három játék érdekel, de mind ilyen triplás és triplás áru. Tehát ez a cyberpunk érdekel, a kod érdekel, meg most jön a Destiny 2 kiegészítő is. Én tényleg az is mostanában jön. Meg hát ugye még jön az új AC is. Az, az, is, az is most jön. Azt kibírom, azt kibírom hogy ez. Az... az első rész óta nem játszottam egyesre, úgyhogy... Én ezek mindent kibírom, szerintem a, lehet, hogy a cyberpunk fog fogok egy kicsit ellustulni így ilyen védelem szempontjából, de hát még, még, még azt ja. még bevárom, még megnézem, hogy, hogy tényleg olyan lettem, mint amilyennek ígérték, és majd szerintem csak utána veszem meg. De a partián nem ezt a friss is. Azt, <gül> oh, azt, igen. Mondjuk 20-daláért nem tudom, el fogják megvenni. Nyilván a demóban hát, Az nem kerül olyan sokba, úgy igazán. Hogyha meg főleg lesznek benne később pályák, mert a, ha belegondolsz a, a forgászba is, az a legnagyobb probléma, hogy nagyon sokszor ugyanazokat a játékokat dobálja be, vagy ugyanazokat a pályákat, és hogy ott ah, is. Pont jött új szezon, úgy tudom. Jó, de so, hát, hát az, És az pályákat is hozott, vagy csak uh, skineket? Szerintem hozott. Én úgy tudom, hogy hozott. Mert már eleve úgy reklámozták az új szezont, hogy, hogy te új pályák lesznek benne. Na, és hogy most Steam-en ránéztem, hogy az új szezonnak a kis videójára, és már ott is van új pálya, amit nyomnak. Na, hát akkor jó van, hogy is rájöttek, hogy ott kell bővíteni. Itt is, hogyha most belepakolnak elég pályát, meg mondjuk új játékmódokat, akkor simán mehet. Nem tudom, játékmenet szempontjából ez nekem sokkal-sokkal-sokkal jobban bejön. Foggázom, mit lehet csinálni? Totyogsz, ugrasz, betődsz, Igen. megfogsz dolgokat. Itt meg erőszak van, de rendesen. <gül> hogy az kell. <gül> tényleg van, sírva röhögős meccsek vannak. Ja, <gül> van ilyen fegyver, sokkoló, ami úgy működik, hogyha tehát lövögeted össze-vissza a kis bigyókat, és hogyha valaki itt állsz, akkor így, az így rángatózva a földön vonaglik, és aki hozzáér, szintén rángatózva a földön vonaglik, úgyhogy az is egy vicces fegyver. <gül> Ez a gondolkodok, ebben a játékba, simán beleillene a. Jó, oké, tudom, hogy az alapból is majdnem egy ilyen Betler valami, de hogy most azt képzeld el, hogy, hogy mondjuk egy ilyen száz fő, és le kellene dobálni egymást egy folyamatosan szűkülő korongról. Hát ez milyen zseniális. Ne. Ne, hát az az nem személyen a gépem nekem. Soha. Szerintem. Ez király lenne. Meg amúgy most nézem ezeket a karaktereket, mert így közben nézek ilyen kis gameplayt, hogy hogy én mondjuk simán, én nem tudom, hogy a Nintendo mennyire engedné ezt jogilag, de például ilyen Pokémonokat is bele lehetne pakolni simán. akár. Simán, simán. És akkor tényleg a skinek, a skinek mint karakterek működnének, mert, mert nincs se előny, se hátrány, úgyhogy működhet. Elvileg egyébként ilyen, ilyen nagyon kis... Van, van benne például egy olyan karakter, a, a demóban nem volt benne, de itt a képeken meg a videókon látszik, ez tök úgy néz ki, mint egy foggás, nem folgás karakter, bocsánat, egy Gang karakter. Uh -huh. Mert az nem egy állatka, hanem egy, egy ilyen gangbis karakter, egy ilyen cápa jelmezbe, És úgy emlékszem, hogy ez a gangbisben benne is van. És most nem tudom, hogy ezt ilyen cross promónak szánták, vagy ilyen tisztelgésnek a Én másik játék. Vagy, vagy lehet, hogy szóltak, hogy azt azért mégis csak vegyétek ki és azért nem kerül be a demóba és végül a játékban sem lesz benne. Szóval nem tudom, de. Én el tudnék képzelni egy más, csomó másik játékból ilyen cukiasított karaktert. Hát, ami ami, nem tudom, például annak egy... én mondjuk a TF2-be is van, meg a, meg a Csébe, hogy egy egymás hmm. között átjárás van, itt is simán benne lehetne. Tehát ilyen nem tudom, kis cuki Batman. Meg, meg, meg. <tos> meg <tos> cuki Batman itt, tudtok... hogy. még a fogászba is igazából azt hozza a játéknak a katalizátorát, hogy ilyen nagyon-nagyon elcseszett kinek vannak benne tényleg. Igen. Tehát, hogy így, mindenhonnan áthozva ilyen nem tudom, tehát a hetkrepes vizé Gordon Freeman. Na, no, hát az ide is bejöhetne például simán. Nem, itt nem tudom elképzelni, annyira cukiasított Gordon Freemant. Miért? Hát ez hát milyen király már. <gül> Igen, viszont egy ilyen folgálykaraktert simán el tudnék képzelni, hogy ugyanúgy működik, mint ezek, és akkor azt lehet hozni. Úgy is ez a menő. Mindenhol ezek a mémek mennek. Na, hát már most hiányzik ez a játék. Milyen <gül> homa. <gül> hát majd megnézzük, hogy milyen lesz a teljes megjelenés. Remélem hamar kihozzák, de úgy nagyjából ennyit tudtam róla is. Mondani, hogy mindenki kattanyó rá, hogyha megjelenik, akkor minél többen legyünk. Ja. kell csinálni belőle ilyen közösség. Most is egyébként egy csomó streamer csapatta ezzel a játékkal. Tehát én is voltam, aki az ide meg nem tudom, milyen ismerősök, ismerőseink keresztül. Így néztem, hogy jé -jé mivel játszanak, és akkor já, ezzel, és akkor mentünk játszani. Tehát így. Ilyen viszonylag jó stream alapanyag is. Igen, igen, ez nagyon adja magát, igen. Ez a és hülyéskelős dolog. Ó, én nagyon csípem azért. ilyet. is mivel kéne játszani? majd egy ilyen duggame-et össze lassan csődíteni. Mondjuk oda csak négy player kell, de néha azt is nehéz össze kaparni. Ide majd nyolcot kell valahogy. Ne álkevesen Hát el lehet indítani kevesebben is, de nem érdemes. Ja, de hogyha nem nem de de már 4-5-6 ember, ember van, akkor azért a már jó dolgokat lehet összehozni. Jó, jó. Hát meg egyedül is játszott a ellen. Hát nem az, az igazi. Nem Ja. De mondom, marha jó. Hogy én jó. ezzel a két játékkal játszottam mostanában, meg hát a farmolások mennek, de hát arról mit beszélgessünk. Én is én kifarmoltam az NBA-be a betlöpeszt, hogyha mondjuk nem tudom, hogy így hívják-e, mert nem kell harcolni. Úgyhogy lehet, hogy nem, de mindegy a szezont, igen, kiformoltam az NBA-be az új szezont, mm -hmm. úgyhogy várom, emetre a héten jön az új, kíváncsi vagyok, milyen nyereményekért, és most már a játék aránylag játszható, tehát most már csak néha csesz föl, mondjuk akkor még mindig rohadtul, de most már igyekeznek a készítők összehozni valami normálisan játszható dolgot. Ja, ja, ja túl szülejtett téged. Ja, hát teljesen. Na, viszont uh, akkor már ennyi voltunk szerintem. Így van. Nem tudom időben hol járunk, de köszönjük régnek, hogy most itt maradt végig. És végig maradt, hát, hát, igen, nem ment végig. le egyszer sem, úgyhogy no. köszik rég, köszi. Úgyhogy valószínűleg köszönjük a Discord szerverekkel volt probléma tegnap, úgyhogy hát sajnáljuk, hogy így domo, berinkelem a holnapját, hogy a, a munkáját. És következő... Adás két hét múlva, ahol valószínűleg már tudok beszélni az új Oculus Quest. Igen. Úgy. Akinek herotja van a témáttal, az hagyja ki az adást. <gülüyor> nem nem, nem tudok már javasolni. Hát, vagy másik. úgy hallgassa meg, hogy lenémítja. De azért hallgassa Igen. meg. Hogy hogy Feltehetem az adást úgy, hogy egy hangsáv mi kié, meg ez, az enyém külön, és csak amit mikét hallgatja, meg valaki, hogyha... Lesz egy külön, külön VR pár on pár. adás, meg egy VR off adás. <gül> Jó, lehet, azt kéne csinálni, tényleg. A kicsit mindenkit. Ja, valószínű, igen. És akkor ilyen oltalán fel lenne áldozva az átláthatóság. Na, viszont most ennyi voltunk, úgyhogy szerintem el is köszönhetünk Mindenkinek köszönjük, a két volt. Aztán a party emails majd találkozunk, és így mindenkinek adok egy pofont, aki szembe jön. És mindenkit ledobálunk mindenhonnan. Mint a szél. Na, sziasztok! sziasztok.